Hei og velkommen til god nyhet, episode 1, 2, 3 Det var gøy for meg å si Det okay. Det var gøy Den stemmen du hørte der, uh, den kjente lytter Eller den, hva heter det for noe? Den uh, observanen Jeg skal egentlig ikke si Ja, du kan si hva du vil Nei, jeg skal vente på at jeg blir introdusert Og så ska jeg begynne å prate. Ja Men etter det, da ska jag prata også da, du, da kommer du til å prate med høy Det er derfor vi er her Ja, ja. Stemmen du hör er ikke Steffen Borgårdsen For Steffen Borgårdsen er Hva er den Nei, det er ikke det, stakker Han var opptatt, han har vært opptatt veldig mange uker på rad Med diverse ting Det kan han snakke om når han kommer tilbake igjen selv Jeg har da fått med meg enda en ny gjest i dag Kristoffer Du er, hva skal vi begynne, du er stand-up-komiker? Ja, du, hvis du så Ja, du er, er du teatermann? Eh, Impro-teatermann Impro-teatermann, blitt, blitt, ja. blitt ja. ja Og du er, jeg vil kalle en kunstner Ja, ja. Og du er, hva er du med for noe? Det så mangt. Dans? Ja, holdt på med dans. Og, men men improtator, er det, er det kunde, ikke vanlig teater? Nei. Nei. Eh, teater funnet på på farta. Ja. ja. Så godt som. Jag Jeg hade uh, en... Uh, hva skal jeg kalle det for? En... Uh, ikke tanke. men jeg trodde du drev med vanlig teater Nej, Nej Nei? Nei. Bare, bare generelt i livet. Jeg synes livet er et teater. I seg selv Det er det jo, egentlig ja, eller en, et uh, spill Som i Sims eller noe sånt Tidligvis en tragedie? Ja Og komedie? Ja, ja. Drama? Nej. Jo, litt Hedde du med drama i livet ditt? Mm, nei, mindre enn jeg skulle ønske jeg hadde Oi, sånn? Ja Du skulle ønske du hadde mer drama? Ja, jeg skulle ønske det skjedde mer i livet What? Ja, jeg liker en god film hvor det skjer noe Men Hvis mitt liv var en film så det ikke skjedd noen ting En kjedelig film? Nei Men det er som er fan av at øh, folk gjør noen ting Sånn som dette Jaja ja. Men øh, jeg kjenner jo fra min egen del Så jeg, jeg synes det øh, jeg, jeg gikk lenger og sa at jeg var allergisk mot drama Ok For det at drama fører meg til å klør i halsen Og det, jeg blir stresset av drama Ja Men så har jeg etter hvert skjønt At jeg er ganske glad i drama Så lenge ikke jeg ikke er for langt involvert i det selv Hvis jeg kan stå på sidelinja og se på Ja, men det er jeg, klart, ja Litt som en god skritakling ja. Men känner du att hvis du är upp i drama så känner du att lära. Du du lärer extremt mer i drama än du gör ellers. I god tid, ja. Man må ha drama så det må det men ja, i goda tider men speciellt i de vonda tiderna i drama där du verkligen sitter i saxsa där då du formar nya hjärnbarker i hjärnan och Det är helt det ni. Ja. Men samtidig så tror jag att det, det som gör att du sätter pris på de gode ja. Ja. Hvis det goda tiderna. Ja. Ja. du har det det är grejt hela tiden så hade du ju inte haft så grejt egentligen? Nej, en god kontrast då. Ja, det vill jag säga. Si. Ja. Ja. Så därför vill jag ha mer drama i livet för att då kan jag finna en kontrast så att jag kan ha det. Du kan lära mer. Jag tänker förmindre. Förmindelse har nog har haft i alla fall något drama. Och hedde ganska allrätt right nå Ja. Förnöjd med stede är på i livet. Ja. Det är gott att höra. Ja, det är en god känsla alltså. Ja. En seger i sig själv. Varför har det blivit så? Plutselig, eller har det vært sånn lenge? Uh, om jeg har hatt det greit lenge, eller om jeg har hatt med drama lenge? Har du hatt det greit lenge? Når uh, du ikke greit? Uh, sånn synes jeg er interessant. Ja, jeg har hatt... Uh, uh, uh, sånn i tidsperspektiv, mm. uh, det siste året har jeg en berg- og dalbane. Ok. Av uh, Ymse uh, Årsage, kan jeg være nøye med meg å si. Berg- og dalbane i mine øyne er uh, gøy. For, for meg, så, som ikke er bygd for hverken fart eller spenning da. Jeg ferger min adrenalinkick av å kjøre radiobil, for ja, eksempel ja. Så berg- og dalbanen er litt stress for meg Det er Stress hadde, okay. Er du glad i da Tivoli? Du? du glad i Tivoli? Ja, veldig glad Det er den beste datingstede, synes jeg ja. Det, er Det er en ting jeg står veldig for Det er... Ja, ok, nå, skal, nå er jeg med Jeg er mistolket et datingsted uh, Å ta messe uh, En første, andre, tredje tenkte, eller fjerde gangstate Hva tenkte du på? Jeg tenkte, uh, ikke et sted å knulle Jeg tenkte på et uh, En plass å plukke opp dame Og skikke opp dame Nej Nei. Nei, det er det ikke. Ta med Ta, ta med, med, ja. med, ja Ta med Egen Så, så, så ta med noen b y -b. i kø, du blir tvunget til å snakke sammen Du ja. gjør ting Du skal någonting? ting Ja Er du en god dator? Nej. Jo. Nej. Det kan nog spela mig. Jag har det bra i och försett. Vi på det så har det bra i och försett. det sant? Ja. Är du en sån typ ja? Ja. Lite nästan narcissist. Ja sånn. ja, eller tror du uh, skutt gullfuren eller plocka gullegge. Vad heter det? Skutt gull. Jag sa kanske riktig med en gång. Jag tror det. Ja, visst jag är på dejt med vem som helst så är det toppen. För det? Ja. Toppenbäck. Det är det... helt topp. Är du en uh, flink lytter, for eksempel? Er eh, du mikrofonen litt nærmere trønnen ditt, er det gøy? Ja. Eller flyttet trønnen eh, ditt? Både og. Er du veldig opptatt av, for det, det, det kan, sånn kan jeg fort bli merket, mm. at jeg, kan, uh, jeg har blitt med og på det. Vad sa du nå? Uh, det å så være, ikke en lytter, men å bry om andre vedkommende. Jeg tidligere har tidligere uh, blitt bedt på det, som sagt, men ja. vært veldig opptatt av at jeg selv er det gøy. Ja. Også ikke så flink til se om andre er gøy. Ja, nej, jag tänker inte på det. Jag tänker mer på att uh, jag är bara heldig som är på date och tänker det är stas och ah. det är nog drama i livet mitt för den dagen. Ja. Det kan gå uh, som en berg- eller det kan gå som en radiosyrbil. Alltså det är uh, ja. liten grash eller det är Är uh... du ofte på ditt? Någon tror kanske det, men uh, nej. Du är du är känd liksom? Nej, det är inte eh uh, tidigare konservativ kristen så det har tagit mig många jag vill se si fina goda värderingar därifrån. Ja. Ja. Det, det tror jag kanske är en nyckel i fallet. Jag är ju jag klöa i halsen av religion. Mm. Men Man och plocka med sig toppander en fin ting. Vad topparna för dig? Eh, uh, lite sån jag har jo sagt det hur det være en, en talsperson för eller inte talsperson men hur det nog veder väldigt om buddhismen då. Mm. Så här lite sånt intryck att buddhismen är lite som sånn karmoloven. Bara var stilla och og grejer så gånger det grett. Ja. Uh, ja. Det är glad grei. Ja. Alltså är mer inne sånn... för karmoloven än står stå inne för Ja. Jag det är så. Sånn, sånn, det är chans att skummelt att se. Vartför lite på luften föran uh, 100 miljoner människor. Ja. Heldigvis så det kun 6 miljoner det som kan forstå det du säger. Eller jag plus nog nej Sverige och Danmark. Ja. Kanske kanske noen nederländare för det kanske en eller en ordnas. Nei, jeg bare vet ikke om jeg står for det Nej Jeg vet ikke om jeg Men du vil jo anslå deg selv som kristen Litt Nei, Skapkristen Hvorfor sånn? Ja Jeg var kristen, gikk bak i skapet Ja Sitter og kikker gjennom luka Da tenker jeg kanskje du er litt mer eh, skap, ikke kristen Hvis du skjønner uh, Ja Jeg vet egentlig ikke helt Nei Jeg synes det er egentlig en fin, et fin standpunkt å ha ja, øh, jeg, synes, jeg tror det er viktig å være ydmygg overfor det, ja. uh, og ikke være bastant på at nei, det finnes ingenting, og sånn og sånn og sånn. Uh, for jeg tror nok det finnes noe, men jeg vet bare ikke hva det er som finnes. Nei. Tror du på karma? Nej, jeg tror at tilfell tilfeldigheter er så mange at du vil møte på karma uansett, så du vil møte på like mye karma som du ikke vil møte på karma resultat eh det är inte det, det i de situationen plockar man där du jag kan inte huska på det i situationen där karma inte dog upp. Riktigt. Mm. Riktigt. Gott Men jag tror kanske du upplever mer ikke karma men så inte lika mycket karma som ikke karma, men nei. du du huskar huskar det husker karma ögonblickar. Yes. Det ligger tanken på att karma Så ja, varför inte? Varför inte tro på det? Ja, det är det jag tänker. Ja, jag bad dig nog se om vi tror på det lika. Nej, jag men jag tänker det är som de som lever fullt ut detta kristendommen och ja. om men att allt stämmer. Det tror jeg er folk som er i bunn og grunn Redde for å være alene kanskje Og ja. redde for å dø Ja Og redde for at andre dør Eller sånn Ikke at jeg, er, jeg som ikke kristen synes at det er gøy Når andre folk dør mm. Jeg skulle selvfølgelig også ønske at Det har skjedd dødsfall I mm. verden Som jeg er, kanskje gleder meg over ja. Det vil jeg jo si ja. Det er jo onde som har dødd Vi nevner i fleng Onkel Adolf Ja Litt feil å kalle han onkel Adolf Men, men du vet hvem, hvem er det for Ja, ja. ja. Uh, Han uh, Hva heter han? Idi Amin Er vel død Det er jo bra Hvem er han? Idi Amin Årde uh, masse folk Inne i Afrika Blant annet Ok Kan du ja. google Idi Amin Daniel? Kan du, Jeg vil se klar, Klarer du å skrabe Nei Stabe Idi du fått til denne del forresten? Hva da? Han Vi uh, jobber med det Å deles hjemme Mike? Vem Daniel? Ja oh, ja. Det er oh, ja. Uh, nei, jeg har inte fått tur än. Jag har gjort på nei. min pös här hem hej Daniel. Är du här ja? Eh, <laughs> uh, var du kvitton? Idi. Daniel. Idi. Idi <laughs> Amin. Idi Amin ja. Tack så många andra Idi. Och så, han så stränger då. Fin hatt. Aj ah, jävla sträng. Delar du skärm nu? Nej, jag kan se dig gott för det til, på Twitter så. Tror du det? Nu ska ni så kan jag se. tror det kan googla. Staves om... I D I space Mellomrum. Mm. Ja min. Det är ganska lätt att skriva. Ja. Det kanske det lättaste afrikanske namnet du kan skriva. Diktator fra Uganda. Jag borde veta det. Jag har en tante från Uganda. Mm. Mm. Flott Oi. flott damme. Ja, har typ en gifta Ja, ja inne. Och du är inte så sålbror är du också? Har syskenbarn eh, fått också? Oj sån. Ja, jag var minst i min syskermamak. Oj ja. Både far och morssida. Mm. -hmm. Og så kom det ei litt tulle sånn etter eh, sånn, det, syv år. Sånn. Der er han, ja. Det er en del det Idi min Hils på Idi Amin. Alle som ser på video da, kan det. Ja, det var det, ja. <laughs> det er jo en del som ikke ser på, som hører på. Det er det som er så jobber på lag eller sånn. Ja, og så er det mange som ikke hører på. Ja. Mm. <laughs> det er noen av dem Men det eh, er en tante fra Uganda. Ja, tante fra Uganda. Ja, en, eh, en røver onkel. Han er artig. Oh. ja. Jeg uh, har funnet en kone fra Uganda, og har ja. fått en uh, sønn. Ja. ja, som er ditt søskenbarn. Ditt søskenbarn, ja. Petter, mener Petter. Petter? Ja, det sier vi her på Sørlanden. Hva sier du for noe da? Jeg ser søskenbarn, så vanskelig som sånn det er. Ukoselig, men... Uh... Veldig upersonlig, ja. Ja. Jeg distanserer på... meg litt fra familien min, tror jeg. Ja. ja. Jeg kan... er glad i det, men jeg... På avstand? Ja. Vi... Vi hilser pasen altså. Det ja. er et par kommentarer her, forresten. Ja, hei. Hei, fra Mathias Søger. Ja, vel, det er noe du kjenner. Han kjenner jeg veldig godt. Ja. Nå er jeg spent. Han skriver, i 2012 hørte jeg piloten, og endelig kommer det noe. Okay. <laughs> Forklar. Um, 2012. Uh, ja, vi hadde en podcast gående, jeg og en kompis. Ja. vi hade då typiske samtalen. Hej, vi blev starta en podcast. Vi har ju ja. som morsamma samman. Yes. Gjorde det. vi spelade villkatten som var ett barnspel, eh ja. På luften över och streama. Ja. Och ja. video. Nej. Det är ett barnspel där du där letar en memory. Du ska plocka upp en bricke, du ska ja. se efter ett pappersflyg och du ska finna pappersflyget och du får brickan. Det ah. spilte vi over podcast. Kun lyd? Ja. Jeg må jo ærlig innrømme at jeg hadde hørt om det, så det, jeg tror ikke det slo an, sånn, eh, internasjonalt i hvert fall. Bare vent. <laughs> ja, kanskje en vakker dag. Live. <laughs> Vild live. Vill katten, ja. Ja, nei, det var mange forskjellige ideer vi hadde, men det ble vanskelig og svært imponert over at dere... Nå er vi på episode 123, Jag eh, på episod 123 som vi har ju hållit på med 123. Ja. Mm. Då blev det inte ikke... Ja. Du kan ju göra det. Där där där säger det finns inte donuts. Det är lite vondt för lyssnarna höra, lite vondt för mig, och headphones boss. Man är eh, det gängarna gör det för då? Det är mm. det, det, det som jag sa, okej, man varrar. Mm. Har det goda? Väldigt. Ja. Det är ju eh, rätt osslett eh, reducerat alkohol, 30,5%. Reis tog till Sverige. Jeg hadde min første svenske handel her for ikke så veldig mange månedsida ja. Ok Jeg uh, likte det egentlig Men uh, var det jo da på en, det uh, må ha vært en søndag jeg var der på Ja, for jeg var på Eminem-konsert på lørdagen reiste I Sverige. I uh, Oslo Og reiste til Svinesund uh, Reiste til Svinesund på søndagen ja. Ja. Og da selger de kun folkeøl, som det heter, på 300 Så det er, det er kun 3,5% du, du kan drikke 18,20 av dem for om du elsker bil <laughs> Eller ikke så mange dette er en nedsatt alkohol? Ja, det er det, er det som i Norge Bare. kalles, kalles det lettel, 3,5 prosent Men det er god Veldig god mm -hmm. Luftskål Det er tirsdag Det er det der. Og går var det mandag, og du var på fest Ja, satt da og skrev på mina rendringer, memoarer på ett teater och träff på några vänner och jag närmast inviterade mig själv på den festen de snackade om fördi de nämnde något med rökmaskin och rosa laserlys. Då är sånt. Ja, så jag det blev sånt. Ja, jag kommer hit lite sån små reducerat, men jag är på väg upp igen. Det är bra. Ja. Det är att höra. Det hjälper alltid med öl dagarna på. Vad slags typ av fest ligger det? Adde då snackar jag om alltså för att vara så pass uh, nyanserad att det är är det allas och allys och ja. lättklädda män och eller er det er det en pub som förmedlar det här så gick det intressant alltså intressant men jeg är ju en närbi battle av en identitetskris och liker fart och spänning av Dalbanan så blev det nämnt tidigare. Ja. men en samtale kanske. På pub? På en, nei, ikke en pub, nei. men uh, på litt fint sted. Ja, ja. og så et glass vin. Ja, kanskje altså ha uh, dunk-dunk-festen ja. okay. ved siden av, men trække sig ut fra den, så du alltid kan veksle ja, mellom. du har valget. Ja. ja, det er det fine. Jeg kan jo ikke få dra dunk-dunk. Uh, nei, overhoved. ikke en god rave? Nej finns finnes ikke. Der, uh, da måtte jeg proppe meg full av noen rusmiddel som jeg ikke hadde vært bekvem med å putte i meg, tror jeg icke bekväma om snacka om på podcastern eller för då blir det leven hearts det blir det. Det det tänker det att Stefan Borgossen fixar en hel episode med och så rent med var helt glad att få til. det och och reklamera lite för Mariana var ju inte särskilt smart intelligent gjort men Nei. det är sån det är sån en lärare då tänker jag. Ja. När jag och så hade masscis med Mariana jag Var det Var det ditt verk eller var det Stefan som sa detta? Det var mig som sa det. det. Var du som sa det? Det er jo litt det, da at Og derfor Steffen sparken Og jeg er nå byttet inn ja, ja, rett og slett, for ja. jeg tok et valg Ja, i Amsterdam I Amsterdam, ja Jeg tok, jeg tok det nok det valget lenge før jeg reiste ned til Amsterdam da. Ja uh, men... Du liker en sånn fest da Du liker å ja, miste det litt men, Ja, men jeg mistet det, det var, det, som, det var akkurat det, Nei, det, det Vet du noe, der traff du far med spiggrunnen på hodet For jeg liker ikke å miste det Ja, jeg liker ikke å miste Men jeg følte det at i den i den marihuana-bøtta da, når ja. jeg ja. så mistet jeg det ikke. Jeg fikk en rus, men jeg mistet det ikke. Og det var temligt. alleredt. Right. Og jeg tror det, det som er, alt det der kaos med masse svette folk, masse lyd og masse helvete, du skjønner ikke helt hva du er her, og så er du litt for full, og så, og så blir du dårlig, og så skal du in og, og pisse, og så stender du i, i en dam av andre sitt pisse og pisse. Ja. Og så pisser du i samme dammens för att at du skjønner at det er ikke er noe vits å pisse om andre plass. Ja. Kjenner meg ja, nesten igjen. Ja. Ja, eh, da skal jeg ikke si det at da vil jeg heller si det røy marihuana på en koffershopp i Amsterdam. Nei, nei. Eh, jeg vil heller det, faktisk. Ja, jeg vil det. Men jeg vil, det jeg skulle si er at uh, av de to typer festene som jeg først foreslår, då, så foretrekker jeg. jeg vil, hvis du hadde spørt meg da jeg skulle stikke ut og finne på noe til fredag, ja. så hadde jeg sagt, det kan vi godt gjøre, men kan vi sette oss på, på uh, tilford, så ta jeg øl sammen? Eller ja. to, eller tre, eller fire, eller fem år siden. Eller gjerne et lydisolert rom. Litt sånn det her. Hvert sitt, <laughs> <Hva er det? laughs> Skulle <laughs> vi sitte alene og røyke litt uh... Neida, men, nei, men jeg synes det å si det på en pub Og kan ha den samtalen du sier ja. Den er jeg glad i Og jeg trenger den der eksiten til festen Nei Ikke uh, senere på kvelden heller? Nei Aldri? Aldri egentlig Jeg tror aldri jeg, uh... Hvor gammel er du igjen? Uh, nei, det er jo det Jeg er jo 72 mentalt ja. uh, Samtidig så er jeg 16 mentalt ja. Så uh, jeg, tror, jeg, jeg tror kanskje jeg er jeg vet jeg, du slider nok ikke så med Med å forsvare identitetskris i en alder av 25 Som jeg, i en, jeg er ni år eldre enn det Jeg, jeg tror fremdeles jeg er, Om ikke større, så var hvert fall liksom, Jeg vet ikke om det er bra at du sier, for det betyr at Jeg vil fremdeles slite med det här om ni år For du er da 34 Ja, det vil du nok <laughs> Ikke at jeg har altså, med det i mange, mange, mange år Før dette, så det betyr at jeg bare Ja, du bare forlenger, og du er ikke ferdig med en gang Så det betyr ja, det, at dette det bare at Jeg har begynt på det ordentlig Dette vil bare stige Ja, det er er du, ja, hun har det steg Er du, uh, vil du si du er rar mentalt? Rar? Ja Hva legger du i rar? Er uh, det negativt? Nei Jeg kan anse meg me uh, me selv som rar mentalt Jeg kan være, deres, hvis jeg skal forklare meg selv da mm. så, så er jeg egentlig veldig kompleks Ja det Men samtidig du. veldig enkel Ja, det er du ja? ja, jeg er veldig enig Men jeg vil gjerne vite hvorfor du tenker det Nei, jeg vet ikke, jeg har bare skjønt det med årene Jeg trodde lenge at jeg var, at jeg var jævlig enkel Ja Før jeg skjønte det at jeg er egentlig jævlig kompleks. Men så er jeg samtidig en ganske enkel fyr også. Det vet du, du kjenner meg ikke drit Men Nei. jeg er en ganske enkel fyr å se seg ned på ettersom Jeg bare ser på deg som er litt sånn koselig Altid koselig. har, har sånn, sånn koselig bjørn Som ja. jeg har lyst til å La oss og omfogne meg Jeg ikke omfogne Ja, men det problemet meg. mitt er jo at jeg er jo, jeg er jo ikke fullt uh, 1,80 i gang Jeg er 1,25 uh, høy Nei, jeg er ikke det. Men jeg er 1,78, tror jeg. Så jeg er ikke sånn. Nei, da, nå er Ja, du er ganske mye høyere, tror jeg. Ja. Så det, det blir Men sånn... Men i Amsterdam. Då var jeg høyere enn var jeg skål. Mm -hmm. Men nei, Amsterdam var en, en, en kul plass. Ja. Anbefale Amsterdam var det, det kan jeg gjøre. Det er lov å ja. anbefale Amsterdam, uten å bli forsparken på lufta. Ja. Men det er identitetskrisen, Ali, ja. som du fremdeles sliter med. Mhm. Mm har du, har du følt at du har landet noen ting For hvert år som går? Ja, men så dukker det opp nye ting Du dukker jo, opp drama, rett og slett? Uh, ja. ja, det skjer jo ting i livet Som gjør at du må Det, hand, det er jo det livet handler om, egentlig At du, du lærer Du lærer jo nye ting hele tiden ja. Det du opp nye ting som du lærer og som, som vi pratet om i stedet, at det, det, det kommer noen drama ja. Og så lærer du av det Og så ja. er du i super i og så hører du det helt jævlig Og så Gjenger det over etter så hører du det greit når befinner du deg i en situasjon hvor du tänker Nå er jeg Tommy Premack Den Tommy Premack jeg vil være Og den Tommy Premack jeg vill at folk skal se Kanskje si nå? Nå? Akkurat nå? Ja Jeg trives da veldig Da du på riktig sted da Ja, ja akkurat nå Men uh, om en timers tid så er vi ikke her På en måte Men uh, Nej for... Vi er hjemme hos deg Så vi kan basically gå Jeg og Daniel Og så kan du sitte här Og så være deg selv og kose deg Men det er litt viktig at andre ser deg kanskje også Jeg på døgn rundt ja Ja Uh, kanskje jeg skulle hatt sånn en big border show her Ta 14 dager fri fra jobb og bare si det her Og i to uke Kan det bare komme folk in om å besøke Jeg vet det finns men jeg spør likevel finns det en podcast som går 24-7? Det tror jeg ikke Jeg har aldri hørt om det i Hallo Det er en kjempeide Ja, det vil jeg si Men uh, da, jo, da er det jo bare det du driver med da. Hvis du har Ja, men du har bare rett og slett uh, Du har rett og slett bare en rullering På en slags stafettpinne som går Og jo, beskift. Ja. ja. Det hadde kanskje gått, ja. Det er kanskje det en radiokanal gjør. Ja, det er det. Det. <laughs> det var ikke et så nytt konsept som det... Men jeg, jeg hadde... Jeg hadde trua i stunden der. Jeg hadde det et øyeblikk. Ja. Men samtidig så er ikke... Altså, en radiokanal er ikke så... Uh, Frittstående, kanske Nej. Det er jo det som... Uh, ja, for de har musikkpauser og sånt, det er ikke lov Nei, det er ikke lov nei. Men jeg tenker jo, en podcast er jo ett radioprogram du kan høre når det passer deg, på en Ja, ja. Uh, Og jeg føler at hvis du gjenger 24-7, så kan du ikke det Nej Hvis du gjenger 24-7 i kanskje en helg da ja. Eller over en uge Ja Så kan du jo spole tilbake igjen og si det og på det da Ja huh. jeg, jeg gidder ikke på. å lytte på den podcasten uh, uansett uh, Nei, men, jeg har ikke tid til det Nei når jeg, jeg jobbet jo i Arendal i stund Ja Kjørte herifra til Arendal hver eneste dag mm. Da hørte jeg mø på podcast Då øh, strakk ikke Joe Rogan til For å si det sånn. Han er jo daglig tre-time-års-episode Hvem er Joe Rogan? Jeg hører bare på godnyhet Dot.no <laughs> ja, Hvor er kamera? Der er kamera Der er kamera. Kan du pege sånn? <laughs> Dere kan legge på en sånn effekt I After Effects etterpå. Daniel sin jobb å gjøre det yeah. ja, Men vi kan ikke legge på effekt vet du, For at dette gjenger direkte Dette ser folk nå Det var en kommentar til Ja, det er flere kommentarer det er flere Hvor kommentarer. sa du det? Hva sa du det? Så. Jeg har dårlig lytter <laughs> Men det er godt at ikke du ikke skal lytte Du er på for å prate Du er her for å lytte Det er kommentarer fra Henrik uh, Premor Henrik Premor ja. ja, Ameno Am. Mm. Den er en deilig sang ja, Ameno Ja, var det bare det? Det er en sang av ERA. Og oh, ja, jeg tror den hette Henrik Premer Amero, eller Aremo. Amero? Jeg vet ikke. Det er ja, mitt flotte inventar av venner som kommer in og forteller etters interne vitser. Mm -hmm. uh, keep coming, babes. Ja. Nina Nilsen skriver yo. Nina Nilsen. Min Nina Nilsen. Nina Nilsen. Ja, Kjenner du noen Nina Nilsen? Nej. Da, Nina Nilsson. Det eh Nina Nilsson har som driver Reboot i Solasparken, den bua mat när i sundhet i fartar. Ja, ja, den är den med så sånn skrämmande vindu. Ja, du ser att det er, alltid är någon på jobb. Det är Nina faktiskt stämmer. Vad för Ja. Ja, det är ju ett koncept. Ja. Jag har helt tagit mig i att bli inte rädd, inte riktigt rädd. Man har helt tagit mig själv och så, "Åh, satan, der är Nina." jo Nina. Ja. Yo, Nina. Right back at you Nina har vært gjester to ganger er det hun som er avbildet i den ruta? Det er hun som driver skjappa Hun eier og driver skjappa Men er det en rute på andre siden av den skjappa? Der stender faktiskt Nina, ja. Den ordentlige Nina Tidvis Jeg til. tror jeg aldri har vært på andre siden av, For det er i rundkjøringen der Så ja. du bare ser du og så ser der. du ah, Der er det artige bildet av den butikken Som alltid er åpen, men aldri er åpen Fordi eh, vi har bare bildet der Oppe fra 10-6 10-6 ja. Bua til Nina Nilsson Nilsen. Det så er det kommentarer fra Martin Hagen Ja Skriver Nailed steel i dag, Chris Takk Det synes jeg Det lar merke til å gjøre, du er en en stil ren fyr, altså Ja, men der kommer vi inn På den der identitetskrisen Tusen takk for det Det er hyggelig Men jeg eh... Er det var Martin? Hva er det å si? Vår Martin som jeg jo kjenner litt Eller ja. som jeg hilser på et par ganger Ja, ja stått stand-up Morsom type Skjegg Fikk jo ikke Frått. sett uh, Stilfull ikke, For Martin sto sist gang på Charleston Da jeg var i Amsterdam Gjorde ikke det? Ja, det var da jeg dro til Grimstad Det stemmer det Ja vi är goda vänner, ja, Martin. Ja. Vad? Så jeg bort når han reser bort han ska. Ja, sån ja. Ja, men Martin må stå standup Jan. Ja. Eh. Uh... Ja, det var hon. Ja, nej, eh uh, jag föll också där att min uh, mitt utseende både i måten jag ser ut på genetisk, mm -hmm. ja, och ehm um, kläderna går med, Passer inte helt mitt identitet. Men uh, kläder skapar folk, säger de. Jo. Ja, men du skal på en måte prøve Ja, den en viss grad. Hvis du er med i, i Crips eller Bloods, for eksempel, så gjør du jo i stor grad det. Ja. Men... Uh eller hvis du er på jobb. Eller du er på jobb. Ja, dette er jo mitt jobb. Panina Nilsons... Uh Jeg tror hun reagerer på Nilsson. Er, uh, Reboost. Nilsson? Nilsen. Nilsen. Ja. Veldig norsk. Kjempe norsk. Reboost? Reboost, ja. Ja. Hun, ja. Det... Ja, hvordan sånn, hun kleder seg på jobb, det... Hun har på seg uniform, da. Jeg føler at, jeg, føler det, det er, det er, at litt... jeg må ha på uniform for å gå ut i livet och presentere mig selv, hvis jeg skal ja. holde på med slike ting som å snakke på en podcast, göra standup, up ja. den slags underhållning att det er en slags uh, Det är nog lite till dels en är. Ja. av vem jag är genom vad jag har på mig. Jag övertenker det kanske lite grann, men också här glad i klar ja, du du jobbar jo på Urban? Jag urban. urban. Urban. Ja, när jag säger Urban, ja, Når andre andra säger Urban så säger jag Urban. Jag var lite rädd för att det understreckta att det är så blivit gammalblitt. <laughs> ja. Når jeg urban, men urban, ja. Nå, hva synes du handlet på urban? Det var noe med det treftes der. Ja, hva mm. handlet du da? Du handlet en uh, svart og gul Adidas-genser. Altså svart med, med gule skrive. Ja, mm. med liten gul uh, Adidas-logo. Uh, Bitt liten, ja. Ja. ja. Jo mindre, jo kulere. Uh, ja, egentlig. Men jeg har jo de der Adidas-stegs-gjortene som, som det er en stor Adidas-logo på. Ja. Lige det gjør du veldig godt. Ja. Uh, og kjøpte To, par, to eller tre par Stance-sokker stor fan Brugge alltid Stance-sokker Ja Stance er altså veldig gode, veldig dyre ja, Det har ikke nå... jeg lov til å si Men det, det synes jeg At det er dyre? Ja, jeg synes ja, de er litt for dyre Jeg er enig i at du kan, du, kan få, du kan få rimeligere sokker Men jeg var og handlet på eh, Ikke Image på sånne senter, men Volt Ja eh, Og så spurte hun Den der klassiske, skal det være noe mer? Ja Eh, sokkeboksere ja. eh, Så sa jeg, nei takk, du har ikke sokkene jeg trenger Så sa hun, ok, hvordan sokker bruker du? Og skulle liksom utfordre meg på dette här da Så sa jeg, jeg bruker kun stance. Ja, men det var som var så veldig spesielt med stensokker Så sa jeg, det kan jeg ikke sette fingeren på Men jeg har flere ganger tatt meg selv I å ut av ingenting kjenne at det Er jævla god på meg Då er det god sokker på det Da har du god sokker på det yes. ja. Og det er stens for meg huh. Så glad jeg er i stens Altså du, vi burde bytte jobb Nej jeg har jobbet i klædsforretning, så ellers takk Nej ok Jeg har jo faktisk drevet Men når du tar på deg klær på morgenen Ja, da er jeg trøtt Eller på ettermiddagen Da er jeg, jeg er Ja, da er du svært trøtt Er du en sånn typ eh, top drawer, øverste hylle? Eh, kanskje ikke som et tid vi skulle ønske at jeg var Jeg er nok litt mer forfengelig enn eh, Eller, du ser på meg at jeg er ikke super forfengelig men, du er for fengelig til å være fra Vennesla. Det er nok, ja. Men det, det, altså du kan du bare titte bort i produserstolen. <laughs> ja. Neida. Um, Han går med nesten det samme, bare en annen topp. Ja, ja nå er det jo veldig generaliserende på døgjebokser, synes jeg, eller på jeans. Er det et forskjellig merke? Det vil jeg tro. Eller har du tigerbokser på det? Uh, nei, det tror nei. jeg ikke. Men det er syre, syresatt... Dongre bukser Så inn i dybden på deg ikke jeg altså Nei, ikke jærlig, jeg bare gjetter på hvordan de er laget Stakkars barn At de er for syrere, det er barna som er laget ja. si Nei <laughs> Jo Ja, litt Var det flere kommentarer, sa du? Ja, ja, ja, ja. ja Det er det Jeg er fra Erik Jonsson Ja, ja, ja, ja. Skje i kongen Masse hilsner fra Gremstad Og Gremstad du? Ja, Gremstad Var det hos, hva heter han for noe? Erik Jonsson? Ja. Ja. Vad då hande firas 17 maj? Erik hade er väl. Eh, ja, delvis. Jag var hem hos bestmora. Där har jag tagit detta flotte fina bilde i ett bra ja, badkar. det var det vi snackade om eh ja. för podcasen starta. Yes. Ja. Och eh när jag hade besök av vår felles vän Hope ja. Sist, ja. Eh, så hade jag ju hade jag gått in och researchat, som jag kalte det. Okej. Okay. Eh, som heter vart visade sig att vara stalking på högt nivå. Ja. For det at jeg kunne jo oss Som sønn av Ja, jeg hadde jo med på navnet på foreldrene Oi. Det kunne jeg ikke finne på din Hverken uh, Facebook eller Instagram-konto hmm. Det er bra, tenker jeg Ja, både og For jeg har ikke mot å være et uh, offentlig menneske Nei, det er jeg, egentlig har, ikke Og, og hennes stender du i forhold til uh, Avlytting Og overvåging Øhm um. Jag skönner egentligen inte helt uh, varför vi ska uh, gömma oss sån. Nej, helt ärligt. Om vi har nå gömma oss uh, för så skönnar att vi ska argumentera för. Jag kan skönna det på ett visst. Uh, jag kan förstå den där uh, där lite obehagligt att uh, visst folk ser på dig när du undrar nere för exempel. Ja, det det hade inte heller varit väldigt Det känns jag helt, det jeg helt kos. Det är gott tänker man att någon sitter och ser på mig men så ser på någon andra. Uh, det blir för mig en uh, lite artig insäktionsfilm i nycklatrikant. Ja, en, en S, en distans. Det går egentligen bara ja. i en riktning. En sätt, det går ut. Ja. En sätt, en sätt. Ja, er bra. Framåt och bakåt. Ja. Nej, jag täcker inte över webkamen min. Den är Nej, det gör jag inte heller. Den har jag satt på sån fint makro kamera på så du kan få snygglig golt, <laughs> uh, ja. Uh, og så sitter du konstant i de 2 minuterna och 40 sekunderna och stirrar in i kameran. Ja när du tänst när du stoppar upp uh, vad tänker du för tänker du hur länge jag 2 uh, minuter och 44 sekunder så alltså ja. ja. Ja. Jag tror det jag tror jag tror mig lägga oss tror det är folk som kan hamra fortare än det. Jag har fotat det raskare ja. Ja. Jag har jag har någon gång när tid för exempel då ja, hade jeg skulle ha en kompis en gang. Så ja. sa jeg til han jeg skal, bare, jeg skal bare ordanere i full fart Før jeg kommer, mm. Mm. Før jeg kommer i dobbelt forstand mm. Og når jeg da hentet han Så sa han Det var fort Det du har gjort med din penis nå Det er ikke bra sa han. Du fortalte en kompis At du skulle ordanere Ja Det er sånn som jeg ikke Der, der kommer den gamle Konservative Skapkristne gutten ja, som er Fram og sier Det er skummelt Å fortelle Egentlig det så svetter ena Och därför att det är at 70 det er varmt, grader. Ja. Och ja. <laughs> mer öl. Ja. Du häger fri tillgång. Du kör dit du vill. Jag måste köra det, det hemåt på så da skal vi ha en ny podcast uh, i bilen. Det blir uh, det blir ännu bättre. <laughs> ja. Jag tror det okej har haft fulla podcast faktisk Eh uh, där är tid. har inte varit full men jag har varit glad kanske. Eh där alltid det som lytt. Ja. Vad har Nei. det varit 3-4 uh, stycken sitter här då? 3. -3, 3? Vet 2. Uh, O tre Steffen har vel aldri vært Han er kanskje Vi hadde Cognac-test en gang Ja Da var Steffen Det var ikke så også... sofistikert uh, Fylle-podcast Nei Nei <laughs> <laughs> Overhodet ikke Men sjant til Martin også forresten Ja Hyggelig at han også uh, Kastet seg på Hvem? Martin Ja At han var inne og kommenterte Ja, det er kjempegøy Ja Og Erik Erik Jonsen <laughs> to, ja. kommentarer til, ja. to kommentarer til To Eh... Uh, tal om witness witness witness han är två par stansockor ja. De de ja, er... ja det brukar jag men det är fint att pynta sockskor förba ja för att kämpe kommentar ska vara sagt att det är klappe för det klapper framför mikrofonen ja det är så Men er det er det och heter han för något tallen tallen ja uppfellen canadian canadian det är ju inte han har helt sånn subtilt tratt, det er min beste kompis fra jeg var ni, kanskje oh, ja. Ja. Men han er, han er fra Kanada, bor nå i USA, hvor fan traf du han? Inn? Traf han på Melus, Melus ja. er, som jeg sa på min Instagram, Det er, Melus er til Trondheim som venneslag er til Kristiansand yes. ja, Og der Så. er jeg fra ja, för det var det jag sysslade på så, för att en ting jag kunde inte hitta föräldrarna mina på, på uh, Facebook. Nej, pappa har inte har aldri rørt en datamaskin. Han har aldrig startat en datamaskin. Han har scrollat på min Mac för att se på bilder eller en video jag prøver att få han till att se på. Tungt. Han uh, ser på en kremter och jag går i på rummet och griner. Ja. Ja. Av den anmärkelighet jag har så snäver på hov. Ja. Ja. Långt Men det jag kunde finna då var eh byar Kristoffer har besökt. Kunde finna. Hä? På Facebook? Nej. Jo, det være sig Kristiansson. Ja, naturligtvis. Ja. Oslo. Har jag i Norge bara? Eh, nu du höra. Trondheim. Ja. Bodø. Ja. Opdal. Ja. Melhus. Opdal är en jätteby. Är det är den by? Nej. Opptar så klart, det er et skiresseoir Det er holden i Trøndelag Ja, så Melhus Ja, det er jo en kjempeby Men så kommer vi til Budapest Yes Og så Dverka Dverka Det He bystatus Hvor er det? Det ligger i India Oi Det sto at du hadde vært i India, stemmer det? Du vet när jag skal se på någonting på nätet så bare loggar jag på en sån VPN som gör att jag flyttar lokation till ett annat land så att jag kan se på grejer ting på nätet. Nej, jag har varit ja, i Indien, men jag har inte varit i den byn. För att det har kört igenom, har varit i Jaipur. Och ja. Det står inte på listan. Nej, det ordet kan jag ihåg. Man dwarka med dubbelt alltså d w a r k a. Det var det. Dwarka. Ja. Uttalas säkert Nesten likt på Hovden, tenker jeg. Ja, der han. Så på Hovden, var det det uttales likt på Hovden, at det er helt annen, en helt annen måte å si Dvarka på. Du skal si så mye du med den, den, den målet ditt. <laughs> Nei, ja. det Men det, det, det som jeg stod på er at Dvarka stod at hade hadde 33 000 innbyggere. Ja. Og hvis en, en, et sted i India med 33 000 innbyggere kan få bystatus, så tänker jeg, what the fuck? Dette, Hvor mange det er, jo, er det i Venneslapp? Nei, er der er nettopp, det er 15.000, men hvor mange bor der i Norge? Hva er det for noe? 6-7 millioner personlige? Ja, vel på 5-6. Ja, 5-6, ja. ja. Og Vennesla, som der er da er 15.000 innbyggere, har ikke bystatus. Ja, hvis men du ikke 30.000 heller? Nei, men hvis du sammenligner i India, som her og her, de har landet en innbyggere. Ja. Nesten. Den byen jeg var det var en liten by. Uh, ja, jeg Jaypur, tenk... Det var 4 millioner som bodde der. Ja, nettopp, og da tenker ja, ja, det er det jeg mener. Ja. Og hvis du doterer et lite sted med smått 33 000 innbyggere, det er jo bare en blokk, tenker ja. jeg, i India. Ja. Så det burde ikke ha status Det synes jeg var litt urettferdig. Overforventet da. Nei, men man får med mange byer da. Men uh, mange ordførere. Nei, jeg vet ikke. Nå skal ja. jeg ta en nyhjul. Ta en nyhjul. Jeg, jeg vet ikke hvor Dvarka ligger, om det er... Uh, det er rart at du fikk opp det og ikke Draipur. Uh, ja, det er du som har sjekket på denne her steden. Jeg har nå, ja. Oi, unnskyld. Ja, jeg, jeg tror det där demo varre i alla fall på ett eller annat vis så hade du blitt eh, observert eh, av Facebook. Papa, c'est bon ska jag gå hem och täcka webkamen min. <laughs> ja. ja. Men Budapest. Budapest. Eh försenat var där så gifta jag bort eh, onkelmin till en rumensk tante. Så jag har en ugandisk tante och en rumensk tante. Ja, ja. exotisk gäng alltså. Vi är en ja, skejer rumensk i Budapest. Ja, det var det, ja. Hun har øh, familie der, som bor i Budapest, altså i... Ja, ja det er jo ikke, det er ikke som New Zealand og, og Oppdal, for eksempel. Det er ikke Nei. så forskjellig. Nei. Nei. Det hadde vært syke år hvis en fyr fra Oppdal gifter seg i New Zealand. Nei, det er rett over, rett over dørstokken. Det er... Ja. Det er egentlig det. Ja. Men første gang du har vært det flere ganger? Ja, det er favorittbyen min, faktisk. Oi, sant? Ja. Det er... Øh... Jeg er av meg, ja, for fengslende meg. Han angrete den begynnelsen der, som sa det var gøy å dra på fest og ikke må kle seg ut som noe ting. Ja. det er masse flerspråklige mennesker som har ute på fester. Det er ikke bare mennesker fra Ungarn. Hei. De er de ferjestav. Var du på Ruinbar? Yes. Åh, oh, fantastisk. Ja. Det følte jeg meg skikkelig hjemme. Ja, eh var nok litt stressa. Har det fått en dag to på Ruinbar. Så har den nok. For å stressa vært... det? Bli når det har trenger. Nei, ikke nødvendigvis. Se her inne Jeg slapper av her inne Ja Du sa Så Ja Men, men uh, Ruinbar synes jeg var veldig ordentlig For det er da nedskutte byruiner Som har gjort om til merkelige barer Med ja. artig inventar Ja Ja Med forskjellige sånne badekar i taket og Plutselig så hang det en trihjulsykkel i et garn i taket for eksempel Ja Og uh, jeg likte konseptet veldig godt Men jeg burde ha tatt en dag to uh, Burde kanskje røyke litt marihuana Fikk du panikk når du gikk inn der? Nei hva var, som, hva var det som fikk at du ikke koset deg Inne på der? Uh, den å være panisk over det Så jeg ja. er, er ikke så begeistret for folkemengde Nej Der er jeg en veldig rar ting For det at uh, Hvis jeg skal inn i en folkemengde mm. Så har jeg enten lyst til å være Grå mus som bare sniger meg Langs dørkarmen rundt mm. sånn at ingen ser meg mm. Eller så har jeg lyst til å være The fucking shit der inne mm. Altså mitt punkte ja. uh, det är lite svårt att förklara. Det jeg visste jag inte om dig. Nej? Nej. Du är lite splittrad egentligen. Jag vet. Jag tror kanske jag Du har 72-åringen och du har 16-åringen. Ja. Rätt oss lätt. Ja. Jag tror jag är kanske så fren. Hallå, kibiprodag. Nej. Men konstigt. Kanskje... Det är helt rätt om du är det. Ja, ja, i alla fall det. inne är det tryggt och gott, så det är bara ja. vi tre som sitter och hör på det väldigt lågt. Så det det går fint. Det kan jeg... du. Ja. Kan jag höra Men uh... Och det var ju en plats det var svårt att vara mittpunkt då. Sen den ruinbaren så då blev jag gråmöss men så blev jag inte det heller fullt det. Ja, för du kan gömma dig bak så många möbler och eller ja, utan så... att du vill egentligen. Det er, ja. ja. Kanske. Men det att spise gulröt och röke vanpibe är inte något du blev förälskad i. Eh, spiste inte gulröt men jag rökte vanpibe. Ja. Eh uh... Da slapp jeg av, når jeg fikk den vannpibet. Og det var ikke bare for å ha sagt det før jeg ble, ble neglet til kors igjen. Så, så det var ikke noe marihuana i den vannpibet. Det var kun uh, ja. vannpibetobakk. Du kan ikke negladeres mer nå. Du har allerede mistet jeg tror jeg, radioplassen. Ja. Jeg synes dette fortjener at du får en plass. I radioen? Ja. En ny radio, kanske. Ja. AM-radio. Ja. Aftermarket? Ja. <laughs> Men nei, da slapp jeg veldig av. Ja. Da koser jeg ja. Men... Uh, Valet styr och lä ställer för mig fick tag i en av vi, vi måste gå en plats och så köper ikk helt förklaringar dig. Jag vet liksom inte helt vad det är jag inte tror på. Vad är det som gör att du Spurrig blir stressad av av såna halvödelagta dockor som är fästa till uh, Jag det skohorn. Kanske det går runt där inne och inte in i väggen. Vi det var hikka Kan det vara så lätt? Enkelt. Satan är varmt ändå. Visste inte jag du skulle göra. Kanske lite ja. Ja. litt rådvill. Lite som i en begravelse. Där vet jag väldigt gott vad jag ska vara. Där ska jag vara på en bank. Där får jag panik, då vet jag vad jag ska göra med. Hade hon någong gång varit på randen till att få låta kamp i en begravelse? Nej. Eh, det er ille. Jeg trodde le. Jag skulle önska jag var en sån fyr som sa det är grejt att känna på känslor fra alle fronter, men nej. Nej. Eh, nei, eh jeg gråter. Jeg mig. Ja, det är jag är begravelse. Ja. Men det att få förresten det det snackade om på en podcastepisode Her förr ja. någon episode sedan. Ja. Med Daniel Hejo en mor som vi har kommit ut där begravdo. Mm. Eh uh, ni aus man rum Ti aus man rum. 18 år, 10, 8 år. Ja. 10 år. Och uh, hon var här på ledning begravelse och mamma mm. er kronisk försinka. Mm. Alltid sent ute då. Mm. Så hun kom jo, gå an, eller kjørte som et svin ned til byen, inn i den begravelsen, inn i kjørka, stresset, tungpustet, hadde gått langt fra parkensplassen, ja. og, og gikk og satt seg, ja. og pustet opp på seg, og, og det, det, det er nok ingen, det er sånn oppmerksomhet som ikke trenger for eksempel å være siste i begravelse. Uh, men den ferder du når du er siste i begravelse. Ja. Da, da ser alle på, alle ser på det, og, og stempler det som siste i begravelse. Mamma løftet etter hvert blikk og begynte å, å møte det av blikkene som kom. Og begynte å at var i all verden Hvem det, og hvem er det, og hvem er det Hun var i feil begravelse Den er lei Det er gøy, det synes jeg er <laughs> Ja, og det synes jo hun er jo der og da Så hun tenkte, jeg kan gå, jeg kan ikke reise meg gå heller Nei. Så hun ble siddens lenge, helt frem til dette her begynte å synke inn skikkelig Og hun begynte å skikkelig holde på og forlade kampet Så mm. kjente hun at jeg må faktisk bare gå Så gikk hun Er det mulig? Tydeligvis Tydeligvis Jeg var just i en begravelse Det er en sånn, uh, svær elefant som uh, står bak i hodet mitt Til ja. mitt søskenbarn oh. uh, Døde av kreft uh, oh. Bare 30 år gammel Nei, nei, nei Utrolig leit Ja, uh, Ja, stor Liverpool-fan Så det var veldig deilig at de vant Ikke for, uh, ja, for uh, Denne Champions League uh, Er du fotballinteressual? Uh, denne fotball, uh, denne du er der, ja Dette, Denne køppen Den turneringen Ja, uh, ja. Så Du på den nivå, ja jeg Måtte bare si det Ja det, det har jeg opplevd nylig nå Så jag vet uh, Veldig godt hvordan det er å føle Å være en begravelse Og da tenkte jeg litt på det At jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre meg der Og da tenkte jeg som det var Å være på en sånn Rune bar Du vet ikke helt hvor du ska göra. det Kanskje litt samme opplegge, ja Ja Men med sånn psykisk og fysisk, egentlig Ja Det er skillnaden Ruinbar vet ikke hvor du skal gjøre deg fysisk Nei, jeg følte jeg gikk og gikk, og så kikket jeg inn der så kikket jeg inn der, så var det, litt, var det ikke plass der så, altså, det, Den delen stresser meg litt grann. Hvis jeg begynner å kikke inn Og dette er vanskelig å forklare ja. Nå kjenner jeg på svært tynn is, og jeg er litt for tung til å være på tynn ja. Så kikket jeg en, en plass, og så hadde jeg litt løst Å gå inn der, men så ser jeg at det ikke er plass og den biden der med å stoppe opp Og være han fyren, i stedet å kikke inn ja. For så blir han fyren Som bare må gå videre Den er litt lei okay. Men da blir det jo festens midtpunkt da du blir han som kommer for sent til begravelse Du blir Hello. Du blir alle øyers blikkfang Ja, men det er ikke det er Nettopp den måten Det, det, det midtpunktet er ubekvemme For da er midtpunktet på en feil måte ja. På samme måte som Med Daniel tidligere var Så så fullballkampet på, på en pub Her Ja, for dere er skikkelig fotballinteressert, eller? Ja, ja, vi har tatovert laget vårt, begge to lag er det? Er det noe dere veldig? vil si? Ja Manchester United, hvis mm. tallen hører på, så Ja, her då, den här. Ja, han hilsar från USA förresten. Han gör det, han är i USA. Mm. Der står det Mother you fuck my cunt. Ja. Åh, oh, och det fick mig gratis 8 boy i Manchester. Fast skipa det då. Gratis biljetter? Nej, gratis 8. Shots. Vet du 8. Ja. Kun. Gratis 8. Han <laughs> <En>, uh, <ja. laughs> Artig, unødvendig, er på slutten av shot. Kan er det snus, er Du kan ta så mange du vil. Jeg har faktisk eh, fått nytt, ny tilsendt i dag. Ja. En øl til, en kommentar till en snus til. Alt skjer nå. Ja. Da ja. ja, er en kommentar til, jeg har Kristoffer. Ja. Det fra Anders Haugen. Ja. Anders Haugen. Han Uh, det er et spørsmål til deg opp til uh, Lukter fisk eller blir banket opp hver dag? Det er gitt for å henge du lukter fisk så blir du banket opp hver dag Tenk jeg Godt poeng gotcha. Ja Ja, nei, jeg vil uh... Og kanskje andre veien Hvis du blir banket opp hver dag Så bryr du deg, deg lide nok om deg selv Til at du ikke du å duske Så lukter du fisk Lukter det forresten fisk når du satte in i bilen min da? Eller underliv, om du vil jeg er litt nesa, konstant Så Faks. nei Det, at det var veldig greit Jeg inviterte deg jo egentlig til å, å, å kjøpe noe mat til deg da Ja uh, Du takket meg Snikskryt Ja Ameskjøl ja. Oppøyd Men uh, då ble det sånn at Da ga det ikke heller gå og spise på restaurant Jeg spiser med på restaurant, spiser med, på restaurant. spiser med takeaway Alt for mye Vi kan ta det etterpå Ja det kan vi Du så har sånn. uh, Ja både tid og elve <laughs> <laughs> Jeg kjøper den jeg synes ja, <laughs> Jeg kjenner at jeg skammer meg. Jeg skrev en stand-up-pitses da. Oh, ja, jeg må høre. Jeg tre i sløyd. Åh! Oh! Den er fin. Den skulle du brukt for den her dansopptreden din. Fast inventar på god nyhet fra ja. Den skulle du brukt for den En liten sånn en... Sånn en one-liner, nesten. Uh... Ja, hvor jeg... Uh, uh, jeg sorterte ut uh, små aviseutskrifter uh, Mens jeg, jeg danset den... og mig ut på scenen. Du Nej du gjorde ikke det Jeg tror du ser mer ned på deg selv etter den opptreden Enn alle andre gjør Jeg ser mer ned på meg selv generelt uh... I livet ja, men Tilbake gang... til identitetskrisen Ja, men ikke i forhold til det som mange andre gjør <laughs> Ja, det vet du ikke Nei, men i forhold til den, den greia du hadde der da Ja Hvor man deg sånn på trappa ut forbi Før du skulle på scenen Ja og du var veldig i tvil om det der mm. Og da kjente jeg at jeg ble i tvil mm. uh, Og det kan godt være For å Det kan godt være det var i forhold til Men den greia du gjorde der Med den dansgreia, det musikkreier Når du sa at du skulle spille musik uh, så lenge Så tänkte jeg Nei og nei skal jeg gjøre dette, dette blir ikke bra Og så ble det så bra Både meg og Daniel sa det Milo Det er lo, ja. det var ja. så jævlig bra Var det ikke litt tynt? Uh, billig Billigt, jättebilligt. Si. Alliväll så funkade det liksom. Okej. Okay. Det, det er är stor skillnad på jag köparen. Ja, det ser det, det var billig, men det funkade. Ja, ja. Okay. For Milo. Det er uh, supercoolt att höra. Ja. Har du förresten någon synpunkt på uh, fisk versus bank? Nej, uh, men uh, Ja, jag har mer lust på bank. Uh, men er det är det inte taper varje gång? Det er et godt spørsmål Det må du nesten stille Å få bank Du må nesten stille det til, til Er det minibank? Er det... Nå er det sted Nå, det, nå blir det jo gøy her Uff. Uff. Nei, Det må du nesten si selv Om du, om du er i slåsskamp hver dag Eller ja. om du ferdig juling hver dag Det er stor forskjell ja. Har du vært med i slåsskamp? Aldri Er det sant? Men en ting är måste jag kolla på. Jag skulle och jag hade skulle önska fixaktigt först för det är det. För att det är det så där det, det? det at när jag sa det så genom Instagram den här igår kväll när jag skulle prova att laga grejer som egentligen inte som egentligen blir uh, nå. Nej. Eh så därför fick vi ju han och om det, vi ska prata om. Ja, varför inte? Nej, varför kan uh, komma tillbaka på det. Ja. Du... Nei, ja det då tänkte det da jeg at jag skal stille det frågsmålet. O mange gånger har du fått deg inn på trynet? Ja, nei, aldri Aldri fått inn på fått bank Det tror jeg er kreds til folk rundt <laughs> Jeg vet ikke hva er Om jeg er flink til å løpe Eller om jeg Folk er glad i tørre, dårlige vitser Jeg det er eller... det, jeg tror svaret ligger i skjarm Ja For det er en kompis som er ikke på samme måten Men på sett og vis på samme måten For han kan være skikkelig rassøl ja. Og få nærme folk til ja. døde Ja men så klarer han på en måte Med skjerm Og Han er ikke Dra til tryden sånn, og Men han, han er så jævla frekk I kjeften mm. Eksempelvis Nei, det tør du ikke jeg være Ikke sant Nei Hadde jeg det Så hadde jeg vært Eksempelvis det også Var meg og han på Kim Larsen konsert For noen år siden. Kim, Kim det Larsen er... i Kim Larsen Kim Larsen Der har vi Nina Nilsson Tilbake <laughs> i båden Kim Larsen Ja, ja. Dansk Har du ikke hørt om Kim Larsen Kim Larsen Hva synger han Han synger på dansk Få høre Uh, this is my life, for eksempel L Hva gør vi nå, du? This do? is my life, and it's now or never han, det er han andre, Kim Larsen uh, Hva gør vi nå, du? This is my life, na na na na na This is my life, na na na na, na. Det er han tredje, Kim Larsen uh, hey, då, uh, jeg, skal, no, jeg skal spille, jeg skal spille Kim Larsen This det, is my life, la loka den var tynn Og da er vi ferdig da, med da, det tror jeg, Det var sist, ja Less is more Less is more, ja uh, Men uh, Vi var på Kim Larsen konsert i hvert fall Kim Larsen er, var han, han døde nå for et par, par år siden Ja, ja. Uh, Kanskje den største danske musikeren Som jeg mm. har vært uh, Og da, da glemmer jeg ikke Det her Olsen Brothers -tema. Stor fan Ja Og Kim Larsen For den Larsen, ene sangen Ja, ja, ja, okay, ja De hadde vel bare en låt, tror jeg ja. uh, Fly on the wings of love Ja Ja Manne Ludvig André år 2000. Ja. Där länge sjä. Sorry, jag avbryter här helt. Nej, nej, jag ja. tänker tillbaka på det självt. Eh, uh, det är väl göd då för att det är egentligen mest som har rollen som avbryter i det här showet. Uh, eh, vanligtvis eh ja. uh, när mest definisör pratar så har jag fått med tyg för att avbryta. Avbryter han konstant. Ja. Så får du det rätt i ansiktet själv. Uh, karma. Ja, karma. Yes, där kommer. Vi kommer tillbaka. <laughs> ja. ja. Det går god, god under. Ja, callbacks. Jätte. Ah. Tack vars. Nej, eh uh, vi var på Kim lars i, ja. i Arendal Ja Og først så la jeg merke til det jeg kom inn Det er jo en bolår, eller to, i Arendal Ja Arendal er jo kjent for bolåret Jeg trodde Arendal var et sånt, litt sånn flott sted Men så får jeg høre bare mer ja. og mer At det er et sånn skikkelig høkert sted Det har i bo det Sier vår venn Morten Amandus Ja, det er også en komiker her nede i I sør Ja Han er jo fra Arendal han er sånn, han er sånn som jeg De, ja, Han er fra Grimstad? Uh, det kan gå være Han er, jeg vil type han er Same, same, same, same shit Potato, tomato Yes han, uh, han er sånn en fyr som jeg kunne tenke å ligge i fanget til Og bare bli trøstet ditt Ja, til. akkurat det blikket har jag på dig. Ja, ja, da skjønner jeg det For det, det, det blir sånn Og hvis han koser med dig i tillegg Ja, tenk, da koselig det har blitt så Daniel I ditt fang I mitt fange Hå! Så kan Daniel kanskje holde et, et, det et lite... Så har vi det gående. Daniel heter et lite rådyrkje. Ja. Som han... Hvordan var det? Et rådyrkje? Øh, ja. Kje? Rådyrkje? Og, ja. Du var på Kim Larsson øh, kvartert, ja. <laughs> Og der kom det en bolor. Ja. I sånne en genser som man så ut som man hadde tegnet på sig Så trang var han. Ja. Ok. Og... Øh, var jo mye høyere enn alle andre mm. Og gikk og kikket ned Gikk sånn med armene og, ja. og kikket på folk ja. Og tilfeldighetene skulle ha det til at uh, En times ti senere Så skulle jeg pisse i sånn et uh, Festivalpissuar som, som pyramidegreier Der det er plass til fire-fem stykker kanskje, ja. Ja. Mm. Havner da ved siden Når jeg bor låren Og min venn Remi Stender og bag meg Og blir på en måte stående mellom meg og han bor låren da så legger han armen rundt meg, og så legger han armen opp rundt han bolåren, og så kikker han på meg, inn i øynene, og så kikker han på han bolåren, inn i øynene, så kikker han på min penis, så kikker han ned på penis til han bolåren, og så sier han, Oj ja, ja, det var jo bedre ingenting. Jeg var ikke ferdig å pisse i gang før jeg bare penis opp i buksa igjen, så det rant urin i røvelåret, og tenkte, nå, det, nå, det, nå handler det om en ting, det er bare å få sparket Bein, han bolåren ja. i ballene så hardt du kan, og så bare løpe. Du gikk for angrep eh, Ja, ja, angrep slags... som forsvar <laughs> ja. ja Og mens jeg sto der eh, med urin Rennende nedover det beinet som var standfoten min Og dro det andre beinet tilbake til å sparke den i ballene For å løpe, så ja. begynte han å le da Han hadde selvironi jo han bolåren Oi. Hva er oddsen for at du treffer en boler med selvironi? Ja. ja Det var det beste han hadde hørt noen ganger Det var så, så gøy det var dette Kjempegøy å høre på Og så tenkte jeg, sto jeg der med urin nedover beinet Som jeg egentlig ikke hadde tenkt da Nei. Og så Kanskje tolv minutter etterpå ja. Så stender med Remi Og nyter synet Kim Larsen Foran oss ja. Med vers i øl Og så kommer det forbi En sånn en bikerfyr Som så ut som han hadde Vært litt med I den der Og hette den der filmen Der serien Med bikerne Sånn så var det ikke så var det ikke Og litt Som i ringenes herre ja. så, så kunne det vært han der Med øksa Ja Som kommer labbaen forbi oss Og så klapser Remi til han På ryggen Når han passerer oss Så gikk litt dreie han Hei hei biker boy Ser han til han og igjen, da begynte det bare å urin automatisk ut av mine røde blevet. Ja, ja. Og så gjenger han fire skrittene i bikerne, og, og så snur han seg. Det mm. var dansk da. mm. så sier han. Helt oppi på Remi. Mm. Har du en problem med bikerne? Det var ikke så godt danskent det, men, men Nei, nei, det er bare humor, sier Remi. Ja. Hvis du har en problem med bikerne, så kan du fortælle det til mig sier han. Og så gikk han. Mm. Så sier jeg satan. Mm. Nå stender 20 stykker på utsida der. Og vet du noe, Remi? Når de river deg i bakken, så ska jag stå på sida sparka där och spika på ett et bilda hur han Remy ser ut. Jag ser på mig en också en litet sån plugg men ja plugg. Øh, øh, plugg. Sånn, øh, men han klarar sig med skam. Ja, har han har jag ser på en sån eh øh, höjtrådfäste. Svart uh, piggigt hår. Nej, nej han har inte sån nej nej nej. Inte så kan jag inte finna Daniel. Uh, skal jeg finne på här eller bare på? Bare på der du föll för. Han han liker drama. Uh, ja han uh, han ligger uh, han ligger liv och farts på har han blivit uh, fram for från force ja han blir far ja. Oi. Satan fått en bildare. Uh, det mer remi faktisk det... Och av vem av han? Er du til venstre, der? Ja det är ju Har du till vänster Det var det jag på oss. Oj, kära vena. Tjucke har det inte skägg. Hur många kilo är detta? Eh uh, 3 en halv kanske. Nej, det är inte sågalt. Sen kan jag få upp kameran ja, det kan du gjøre for så vidt Du kan vel nesten få det opp Hallo <laughs> Hvor mange kilo siden er dette? Nei, ti kanskje Jeg var Jeg gikk ned veldig her uh, For et par år siden Ja Så jeg, jeg gikk først ned Så kom jeg opp igjen <laughs> Nei, jeg, jeg gikk ned Jeg gikk ned 20 kilo men nå er det som du skal se, tenker jeg Ganske strøkende, ja, ja. ja. ja. Charme, Og så har jeg skjermet Jeg var på 100 kilo selv Jeg var oppe 106 106, ja, ja. ja. Og nevnt som tidligere da Når jeg ikke har fulgt 180 centimeter høy i gang Så ja. det var jo sammen som min venn Syvart Som vi har hatt her på Se på, på, på radioen <laughs> okay. På podcasten ja. Vi var på radioen da Han gikk ned Hva er det han gikk ned? Nesten 100 kilo og det var så gøy å gjøre det. Jag vet inte jag har alltid haft lust att vara enormt stor så jag kan gå ned och känna på den där. Jag har gått ned Ja, 100 kilo kg. Jag tänker för i förändringen det måste vara. Men är det sånt att ja vi bara hoppar från tema till tema men kroppen den, den har bestämt sig för att den är orelant, att den ska vara orelant. Så den på något sätt vill landa, alltså den vill alltid gå tillbaka till Nej, jag tror du kan Som sånn genetiskt då. Jeg tror ikke det Jeg tror livsstil betyr allt Egentlig ja. ja Så jeg tror du selv kan bestemme Du må selvfølgelig være litt trassig og sånn Men ja. uh, slutt å spise Men sukker. en som har vært 200 kilo Har vel lettere for å gå tilbake til 200 kilo Enn ja, nei, for meg han Som jo, liker Troika en gang iblant men, klart, uh, Hvis du hadde gått ned 100 kilo Så ja. hadde du slitt Ja <laughs> Men han, han måtte jo ha operation For å gjøre det här. her Ja Jeg tror først jeg, det, Han sa vel det at Kan du anbefale folk å høre på episoden med Syvord Som ikke husker helt hvilken episode var Ja men øh, han måtte først gå ned 10 kilo, tror jeg. Ja. For å vise at han var motivert for dette her. Og så fikk han den der øh, operasjonen der du, du ender opp med en magesekk på størrelse med en, øh, en tommeltått. Ok, så han har juksa? I, ja. Han har gått under kniven? Ja. ja. Og alle er etter han som klarte det, for det er klart, det, ja, det er litt juks, men han, det ligger litt i den satsauebagene, for at du ser mange av dem til en sånn operasjon, ja. og så er det åtte måneder senere, så vei de faktisk mer enn de gjorde før på skolen. Så det ligger mye innsats i det jo, men, men uh, enda mer ære til de som faktisk gjenger ned automatisk, ja. uh, eller automatisk, altså selv opp for egen maskinen. Ja. For det ligger der med uh, vilje styrkebag. Jeg har et, en tremenning, som er uh, han er baker, og mm. han er, uh, han har nettopp gått ned 20 kilo, og jeg synes det er litt sånn feil, Okay. Altså for all del vi, vi klapper og jubler Og det er ja. kjempefint Men han, han, han er baker Det grejt. greit du, Skal du ha litt mage? Du skal ha litt mage Helt enig Han har ikke mistet den Men han er fremdeles sig selv Men han, ja. han ser bare Smalere og kjekkere ut ja, Med det, litt mage det, det er jo det som er med, med Han skjønner Jeg håper han alt, Men ja. samtidig Det är kult med en baker Som er glad i det Helt han smaker Helt enig ja. det, er, det er kvalitets uh, heter det? Kvalitetsbevis Kanskje Ja, ja. Men det var det som var med syvvart i stund ja. Han normaliserte seg i stund Men en periode så så han jo død ansvudd For da fikk han bare sånn et postman-pet-ansikt Sånn et kjempe langt ansikt Og litt smalt det ja. ja, ganske Og jeg spurte jo hva som var den største forskjellen på syvvart På nesten 200 kilo Kontra syvvart på under 100 så sa Sånn ren psykisk eller sånn ren Begge deler Ja da svarte han at den største forskjellen det, det ble jo et svar som var rent fysisk mm. Når han, var, han hadde begynt å jogge en del ja. Når han var jo da jogget Så han hele tiden applaus Så tenkte jeg Applaus? Er det sånn at folk stender langs veien og ser? Nei, men at det ble jo en del hud til overs Når du tar det som ja. Som bare henger og dingler da Som da blir en medfølgende applaus Det klapsa litt som huden uh, Hallo mm lite uh, rakt. Ja, jag tycker inte mig, jag tycker inte. Men jag ska se bilderna ja. och ha försent att le, men uh, kose mig uh, med allt. Ja. Det är bra. Hur länge har vi hur länge vi? Ja? Det har jag inte på hur vi har mer på vi har redan 10 igen. Eh, en timme och 5 minuter. Här stor kose mig. Det är dött Bra. En ny kommentar till Kristoffer Kan jeg bare skyde in at mine fastlytter Gjerne kan komme med kommentarer Det er bare Har <laughs> ja. ikke det spørsmålet gå til han? Eller går det ikke han det? <laughs> det kommer helt an på det for noe Fra Mathilde Skarsen Ja, ja. hei på bro, som har skjedd med trønderdialekter Ja, for det vil jeg jo innomse du. Takk skal du har Matilde? Skal vi inne på min psykiske Psykiske historie Eh okay. uh, rätt slett min mor som flyttade från mig när jag var 13. Ja, flytta från det. Ja, hon flyttade till Oslo, spurt om jag ville vara med. Jag hade fått några vänner. Jag tänkte, äntligen. Ja. Tenkte... Ja. ja, ja, ja. Men nej, inte i perle det. Det så riktigt som du kan få det. Så ja. det är äntligen. Eh uh, jag miste uppdragelsen min, jag miste allt uh, sånt, uh, men tänkte bara detta är ju jo... detta är guld. Ja. Og så har uh, direkta, sakte men sikkert, forsvunnet fra jeg var 13 till. Ja, ja. til jeg var uh, 16. Da begynte jeg lande på å si «jeg» i stedet for «æ» diverse. Men jeg, jeg, jeg sier det, det går ikke an å snakke trøndersk, det helt liv. Nei, det var mye off-lag i stedet, da, Daniel. Ja, det er det ut, du må fikse, sa ah, du. Ja, uh, betyr barren, det at den videoen blir laget i to deler, da? Nei, han fortsetter, han slapp. ja. ja. Det var jo et problem i gang, faktisk eh, Skal komme tilbake til Ja Fikk jo eh, en kommentar her på en livesending i gang Fra en nabo av meg, en god venn Som vet at det beste jeg vet I hele verden ja. Mer enn fred på jord ja. Det er indisk mad okay. Så eh, min venn og nabo eh, Trond ja. Som kanskje ser på nå, det vet jeg ikke mm. Han eh, hadde De hadde spist indisk Ja og kjæresten til Trond, Maria, hadde ikke spist opp. Nei. De hadde masse rester, ja. som de låte på å måle ha. Så sa jeg, jeg, det. Så han kom under sendingen da. Altså, <laughs> ja. kom, han kom hit under sending. Men jeg innlitt mat til meg. Og satt seg ned på gjestemikrofonen, og vi blir siden som prater litt. Når Trond skulle gå da, så gikk han, av en eller annen grunn, så trøkte han av lysbryderen da. Ok. Det ikke Trond visste var at den, den lysbryderen der er egentlig ikke koblet til et lys, han er koblet til et stikk det sticker der som nå, eller det er kanskje der, men det er jeg litt usikker på henne nå. Ja, der borte. Det har jeg nå koblet om til lampa, men før, så, når han skrurde an den lysbrydderen, han har trykt på lysbrydderen, så skrurde han an kamera, Mac-en, alle mikrofonene, alt. Så hele sendingen gikk i dess. Det var ikke noe gøy. Det er det, går, det er det som skjer når du får indisk mat, da. Det ja. går rett till dass. Det var verdt øh, det. Verd. Ja, er du, er du glad det Er du glad i mat? historier, Tommy? Ja, i noe annet Ja Er du glad i Det unner jeg deg veldig Jeg kan ikke fortelle historier Det, det kan ikke noe du ser heller jo, tror... det, det, jo, det kan du jeg Det kan du slutte å si For tror... det kan du faktisk Jeg tror det Du er veldig er... flink til det Jeg tror det finnes forbedringspotensiale Ja, det finnes det alltid Ja Det hadde vært leitest ikke, faktisk Ja, ja Ja, det har vært <laughs> ja. trist på alle sveine Ja, det, det vil jeg si Er du glad i mat? Du ser ut som du så glad i mat eller sånn Det skal jeg... Det, det er, nei, la oss prate litt om mat forstår. Jeg kikker ned i bakken og tenker meg Nei jeg du, ikke Nei, ikke hvis du må tenke på det, da er du ikke det Nei, jeg tenkte, jeg tenkte først Ja, men så klart er jeg glad i mat Hvem er ikke glad i Ja, i, i den grad uh, Med mindre du er bullermetiker Nei, ja Nei, jeg bare liker ikke us mota stress. Jag känner mat är en sån nödvändighet. Oh. Det är det är bakgrundssims. Det är en sån ting vi må fylla ja. upp och så är det energi för mitt så jag kan klare och fungera ja. och göra ting jag egentligen lust till. Ja. Men jag älskar att sitta och snacka och spise samtidigt. Ja. Det blir som att ta en cigg eller ta en öl, ja, ja. det blir för mig bare en sån ting man gör. Guay tapas då, tänker jag. ja. ja. Väldigt väldigt god poäng. glad i tapas, glad i glad i sånne små enkla ting som man yes. kan lätt äta. Ja. Men øh, glad i grøt er glad. Ja <laughs> Men jeg var jo jeg var på, på Jeg ble invitert til middag hos lite Littagore ja. Det var en jævla Det kommer en, slik... en historie ja. <laughs> ja, Jeg gleder meg allerede Det var en interessant opplevelse ja. For først når jeg kom opp der så, så sto mannen i hus Som heter Andreas En god venn av meg Jeg mm. uh, tror ikke jeg har lov til å fortelle hvordan jeg han, faktisk La oss si hypotetisk at det, at det var noe svart Du er så flink til å fortelle historie likevel Når du sier sånn ting <laughs> Nei For det, Nei, men la oss hypotetisk si at det var noe svart arbeid nå Lærte om vi fant Tona Ja Kjempeoverleggt Hvis IRS kan på døra Så nekter jeg det Og sier det var en spøg ja. ja Det var det Kanskje Kanskje ikke Kom opp og han stod og grillet Kjasslik Som er noen mini, Du vet han Rafael i Turtles Ja, det er en av de fire Ja Du har ikke så godt kjent deg Er ikke det han med Nei, han hadde sånn gass Er han blå, rød, grønn, han Finns form Daniel. Oj. Det var en ting som kanta. Eh, uh, jag tror det var en alltså yeah. yeah. han hade någon sån små kniv så där. Och sån alltså Ja. Och det hade han här ett helt brukligt vapen. ja egentligen, men det är fantastisk att grilla kött på. Såna stora fatty chunks av kött. Ja, det är så akkurat sån. Han är då. Akkurat sån nu. Vi tar den ser på nå, så gråter han. For han är uh, fra Kanada och där är uh, nineta turtles uh, större än uh, Ja, Daniel fixar delningsbildet så visst som sagt. Delar del, ja. Må vi. Ja, det tror jag på. Så hon är en sköldpadda med sån bon för han öya med hull. Jeg tror brorparten av folk Vi ser framdeles att at du er en sköldpadda. Ja. Men det de, de er det är svärdon eller knivundaren här. Ja. Så hon unds du Andreas Og, og stekte kött på med han hade massa där på grillen. Hvor var han fra, för sa du? Eh, uh, lite ja. ja. så kom vi in og fick en invändig rab. Ja ja. Ta in. Ja. Uh, og der hadde de dekket bordet Med ja. så fantastiske mange rare Merkunderlige rette ja. Og då sad vi og spiste en hel kveld Knertet i flaske viske og, og Masse rart ja. Og drakk og koste oss mm. Men vi sad i kanskje seks timer og spiste mad Og bare prata. Fantastisk Oi. Ja God følelse Det er litt som en rekemiddag egentlig jeg, jeg spiser ikke reke du Det er, det, nei. Nei. Det er fan av For det... der er det mindre spising det er jobb Eller nei. det er ja, mer sånn, ja. prating Mer socialt än det er Mer hittling ja. Ja. Det, kan jeg, det kan jeg se jeg Det er en slags tapasrett egentlig. egentlig er det nok det mm. Mm. Uh, Jeg skulle ønskelig ikke det reket Fordi at det ser veldig godt ut ja, det det. Og det ser koselig ut ja. Som du sier sosialt å spise Men jeg, jeg kan bare ikke spise det Men jeg klarte faktisk å spise reket i fisksuppe her For en måneds 10 siden Kan du si det du må eksponere deg, du må prøve nye ting Ja, men er ikke, altså, det er ikke at jeg er redd For å prøve nye ting heller jeg, Altså alt av fisk Elsker jeg, jeg foretrekker fisk når jeg er på restaurant Fordi mm -hmm. at jeg er flink til å lage mat selv Jeg kan steige biff og alt det der ja, ja. Men fisk er jeg ikke så god på, så da prøver jeg som regel Å spise fisk når jeg er ude å spise okay. Og få det servert av proffe mm. Men øh, øh, Nei, og, og blåskjell kan jeg si det og slurper det beste jeg vet Aldri smakt uh... Krebs Elsker Fantastisk Men reke er bare Det er et eller annet med det da, Som bare ikke Det funker bare ikke Ja det, Og det er litt synd da Men igjen da Tiden ihjel så ligger allt annet Jeg er ikke begreist av for majs heller For at jeg er redd for at Maisen er andregangs sortert okay. At folk har spist det for meg Det er sånn nummer to majs Ja uh, Derfor det spiser jeg ikke majs heller Nei, ikke på det Men jeg ja. synes ikke majs er Noe særlig Men reke og majs, ja men ellers så liker jeg så godt som alt. Det fikk jeg høre nettopp på min søstre, at det er genetisk. Hva man liker og ikke. Jeg tror nok ikke det er så mye genetisk, men jeg tror det kanskje du har lært på samme måte som du blir lært opp til at edderkopp skumle. Nei, men det er det var ett eller annet min søstre og min bror ikke likte, som var litt sånn finulig greie å ikke like. Ja. Uh, hva var det for noe da? Jeg skulle si det var sopp, for det er noe jeg liker Men jeg spiser ja. sopp nå, for jeg bare vet at det Elsker folk av en eller annen merkelig oh, Det er så godt med sopp Det er som å tykke på en liten ballong En sånn her liten sånn her hvis vannballong det bare, Hvis det er godt vann i denne vannballongen Så er det greit, så. tenker jeg <laughs> Nei Ja, men det spiser jeg, det spiser jeg fordi men, Folk jeg, sier det godt, og det burde jeg lære meg like. Sopps Oh ja, er såpass, ja. Der er det farven egentlig Så, ja. Grålige farvene Ikke noe på tittvekkende helt annet Kommer direkte alt kom Ja, om ikke Fra en liten Har du hatt liten, skikkelig ja. grønn avhøring noen gang? Ikke som <laughs> Ikke som jeg kan <laughs> som huske Men min mor kan nok huske <laughs> ja. Jeg var jo i reste uh, reiste ned og besøkte Zagreb ja. For noen år siden, alene Zagreb ligger Kroatia, Kroatia selvfølgelig mm. Vært der ja. Nydelig by Husker ikke Nei. Der spiste Jeg har jo, jo opprinnelse derifra uh, Dere av besøket mm. Og reiste ned og spiste som med krydder av mad Og jævla med rare ting jeg spiste der mm. Magen holdt sig stabilt fint hele tiden okay. Heilt til en kveld Som jeg gikk på en jævla fancy sushi-restaurant Sånn en restaurang som jeg fikk et, et, et, et Vinglass på, med en liter Kunne rommet, ja. tror jeg Og sa der og, og Litt sånn, jeg elsker å reise på tur alene ja. Klarer meg fint alene Kan oppsøke folk og treffe og være social, Hvis jeg måtte føle for det Men som ja. regel så, så er det nok å bare være med selv ja. og, og, Men jeg kjente litt på det Når jeg kom in på den fancy restauranten der Og så kom bort til, til han, eller han hovedmesteren han kom og møtte meg i døra Og så sier jeg, table for one please den, den, var, den var litt sånn late Så fikk jeg table for one da. Og så spiste jeg sushi Och då ficka då ficka såg du var fräck. Nu blev men jag hade ikke spurt med två gånger om du hade spurtat om ett uh, bor för en Du hade ikke På samma sätt som du ser att jag ser ut som en som är glad i mat så ser jag på dig att du är glad i mat och hade jag varit han källaren eller buttlaren eller vem det var så Ja, du sa på det. Nej, nej nej, Det var kun min egen känsla som kände det var rätt. Tror du han tänkte få en stuss typ. Ja, nej, självklart. Se på han. Ja, han, jeg, jeg ser jo ut som en fyr som hadde besøkt en restaurant før, på men, men det som var greia da, var at når jeg satt meg ned, tenkte jeg, ok, jeg er seife. Fremmed land, fremmed by, fremmed folk, fremmed ja. mat mm. uh, Seife med laks, sushilaks, laks og sushi, ja. og uh, tunfisk.. Ja. Så fikk jeg, uh, så sier Kalle noen, ja, om man kunde komme med noen anbefalinger? Jeg hadde kanskje noe kveit, da. Så jeg, gikk han ned på meg selv, og så sier hit me, baby, one more time. Og så ja. kom han med... Om jeg ville ha sverd fisk, ja takk Om jeg ville ha en bid av tunfisken Som var mer fettete Men er mer smak, Asch. ja takk Om jeg. Mm. jeg ville ha fritert ål Ja takk så Og alt denne kombinasjonen da, ja. Kombinert med den denne Litorn med røvvin som er sånn oh. Når jeg gikk hjem til hotellet dagen, Så følte jeg at jeg spilte et dataspill Der tid på meg Da gikk jeg som en pingvin sånn, og kne i på ballene Mer og mer sammen og i en og samme bevegelser så gikk jeg inn på hotellrommet og inn på dassen. Ja, jeg rynker på han, altså. Kledde meg og ja. hørte så ut som en tyrkisk hore hos gynekologen og bare satte og ropte «Det svin!» Når jeg satte på dass mm. med beinene til vers. Mm. Uh, da hadde jeg grønne oppføring. Faktisk. <laughs> ok. Hvor var det? Og det var, da, da stokket det faktisk når så det. At det, åh! Oh, er... Hvilken grønn tone var det? Jeg maler litt grann Så hvilken uh, grønn var det her? Ikke så veldig forskjell fra Gensson eller T-Shotter Eller hva heter det for noe? Ikke piqué, men hette en heter Det er en piqué det? jo, jo Er det piqué? En piqué. Uh, ja, det er jo den beige farbe med grønn skjær Ja, ja det var det du der ja, men det er godt, det var, da hang denne beige Så litt sånn, uh, litt, litt sånn død, ja. død avføring sånn, Ja, det var sånn, det nei, aller top. høyeste grad hade hadde jo gitt opp, faktisk ja. <laughs> Vi hadde alle i det rommet upp. opp ja. Eller alt, ikke alle, det var kun meg som... Etter denne festen jeg var på i går ja. Så våkna jeg i morgen, så hadde jeg oransjet urin Det har jeg jo hatt, det, det hadde jeg på min stand-up uh, Det har du gjort, ja ja. Jeg hadde jo det på østsida Da pratet jeg da Det så ut som noe som jeg lekte en atomreaktor Ja, for jeg lurte på Om skulle ta som blue light Og sjekke ja. om det lyste Men uh, akkurat den gangen Jeg skulle ut i Så hadde jeg ikke med den da det Typisk Ja, ja Du må aldri finne på Å ta den en lighter I hvert fall, du stender deg inn og pisser Hvorfor Tror du sagt Så hadde du hele Ja Og da har du en ny HBO-serie ja. ja Det er sant Walking Nei Nettom kommer det en ny Chernobyl eh... <laughs> Ja, Chernobyl Ja Kanskje jeg har helt litt gen derifra, faktisk Er det flere spørsmål som er vittig med disse... Er det tomt? Ja, nei, det en ny kommentar ja. Jeg har lagt oppsettet seg så du forsvant her Men, Og en ja. ferdig noen på YouTube Ja! Han spurte om Kristoffer var single oh, yeah. Det er en En Veldig venstrehent kompis av meg Med andre ord homofil Ok, eh, venstrehent Som er på flørteren Eh, Vennstrehendt? Daglig Og eh, Er du homofob? Og... Nei. Nei Ikke helt tatt Nei. Ikke helt tatt Men jeg har uh, Luska runt på en idé Om å starte en tv-serie Hvor jeg lever et homofilt liv Med han Som ja. elsker han til ferden han Så det kommer nok okay. på Instagramen min etter hvert Jeg gleder meg Når jeg flytter Oslo til høsten Nei, er det sant? Skal du flytte Oslo? Jeg skal flytte Oslo Bestemt? Ferdig snakka? Eh, ja Sier du det? Ja, det svärre var då började jag och efter ha varit här i Kristiansand och blivit känt med mig själv och varit mycket alene och i Har ju varit en del och ju minst. Det där ett höjdpunkts i livet ändå. Uh, ja, så har jag sett det att Nå är det på tiden att dra tillbaka till Oslo och pröva stort som igen. Är inte det att be om att gå på en smäll då? Oslo spicio folk upp. Ja, den spiste upp. opp. Ja. Spiste meg veldig opp. Jeg følte meg som en taper når jeg var satt hjemme alene på en ja. lørdagskveld der. Uh, nå vet jeg å være litt mer alene og verdsette det. Sette pris på det? Det er ja. helt enig i. For det var det som spiste meg opp veldig. At ja, jeg ja. satt hjemme alene og bare følte meg som ingenting. för da jeg ikke ble på fest. Ja. Hvor det ikke var laselys og røyk <laughs> og oransjt uh, urin. Og ja, mm. men... Uh... Jeg kunne aldri bodde i Oslo, egentlig Vi satt og rente om det her at Oslo er For min del, eller for både meg og Steffens del En møkkaby Vi bodde jo på plasa, med Daniel mm. Gikk upp Jeg vet ikke hva det ga denne heter Men gikk ut fra Oslo plasa og gikk Vet du faen hva slags vei vi gikk Fremover gikk vi Bare si en gate som finns i Kristiansand Den finns i Oslo Ja Jeg kommer ikke på en gate der i gang. Tore Wallei, kan du si det? Kongenskate Kongenskate, ja. Der gikk det opp, ja Det var så jævla med junket Som poppet fram fra et Plutselig var det et høl i veggen Som ikke jeg så i gang Og der kom det frem en man som bare Det er rett for radisen, det Det er rett for radisen og Grønland Når du gjenger fra plasser Og så altså opp og så altså mod Grønland, ja Der er gutta, vet du ja. Der var der farmen pakket det, ja Der sitter Aksel Hennig og hans uh, <laughs> Hans crew Hans uh, søskenbarn, ja det var, var mørare folk, altså ja. Og uh, det er klart, ja, jeg vet det finns andre plasser av Oslo Jeg har kanskje vært midt i revholdet til Oslo da Jeg bodde rett, rett ved der, så jeg er Men, god kompis med de Hvor skal du flytte til Oslo da? Altså hvor i Oslo skal du bo? Jeg vet ikke Nei? Sankt Anshavn, Lukka, ja. det har ikke noe å si egentlig Så ikke så langt, ikke så langt borte fra sentrum egentlig nei, nei. Men jo nærmere centrum og dyrere blir det så Jeg trodde jo helt frem til noe nylig Tror det er grunner dere var the shit å bo på. Helt frem til så at det var noen som hadde knivstukket og skulle voldtatt opp ned. Det har jo skjedd her i Kristiansand nå da, på ja. de snilleste strøkene snilleste... Ikke opp ned eller blitt voldtatt. Nei, Nei. det er sant, men... Det må være det verste. Korsfest da, eller noe sånt. Åh, ja. oh, det må være i hvert fall jævlig på korsfestet. Ja. ja. Men uh, lite tilbake til den der uh, Instagram-en din som du snakket om. Ja. Der anbefaler folk å gå inn og følge det. Du har... Tyckte jag var en kändis så har du du har mange fler följare än mig tror jag på Instagram. Det vet jeg, vet jeg. Jeg Har 2000 ett land. Ja, kanske 100. Nej, fan 100 och 11. Har det. Där är jag tillbaka till identitetskrisen. Jag vet oh. inte hur man ska fronte. Man säljer, vet inte ska vara sås klara ska fronte, ska man fronte ett perfekt liv, ska man Ja men er det är ikke... tydligt att Instagram inte vill ha eh uh, liksom de visst inte är det som är. När kunde du ja. göra och lägga ut bara bara ting. Jag tror det nästan det är ju omöjligt naturligtvis. men det är väldigt svårt att slå igenom. Men när jag sa då kika genom min Instagram den här kväll. Ja. Så loe masse. Oj. Det koste mig alltså. hånlo inte. Av bilder också eller videor bara? Eh stort sett av video, någon ja. bilder For det är ju Det är lite historia bak till det, det lite grann. Det kan också liker små små korta som ja, förklarar stämningen eller förklarar vad jag tänker. Uh, Flowerboy eller Blomstergutt uh... Det er jo ikke et spesielt morsomt bilde da Det er jo bare jeg som sånn Nei, men samtidig så er det litt sånn Hadde, hadde det vært altså, For det har ligget et snev humor i det ja. ja Og da blir det gøy Ja Synes jeg da Ja Det videoen dine er hysteriske Ja, takk Det det der bildet når du danser på badet Jeg måtte se det om igjen og om, om igjen Det eneste Åh, er... jeg liker ikke den videoen Jeg digger det eh för att så stabilly och lägga ut uh, små altså, små lättklädda altså, Selv på Instagram om nevnt, du är jente eller gutt. Exempelvis uh, det bild där du satt nagen i en stol. Och det første jag lägger märke till det var to nakenbilder där, si det kan Men där var et, et nakenbild som jag ser där billigt. Altså. Ja. Där där jag lägger märke du, du er naken liksom. Ja. Og så stände så stände nog när den stolen kostar 60.000 kr. Og det er sånn, den der, den der uh, kontrasten som treffer meg der, er bare, det er gøy. Synes, men det jeg synes var så gøy med den der, det høydepunktet i den, den videoen når du sånn danser på badet, mm. det er når det kommer litt sånn et «høh», mm. og du popper opp høyder der. Mm. Det måtte jeg se mange ganger. Jeg har jo danset, så... Ja, og du er flink til å danse. Musikk og timing er uh, komere ja, ja, for, for min del, på samme måte som mye annet. Men... Uh... Ja, først, jeg må spørre egentlig, det kunne du kanskje om til med, men hvordan havner du egentlig i Kristiansand? Studiet? Jeg gikk på en smell med en kjæreste og slo på henne, skjønte ikke helt hva som gikk av med følelsene mine, følte meg som en sociopat, var ikke i stand til å forstå noen som helst av mine følelser. Nei. Det er derfor jeg snakket med deg noe tidligere i Hmm? det gör ont. Ja, det gör ont. så nu har jag varit hos psykolog, eh en bin har Polack som har bara ristat skikligt hårt i mig och sagt sån här kan du inte gå runt och tänka om dig själv, du kan inte gå runt och føle på det du føler på. Du må verkligen ta ett standpunkt ja. ja. Det tror egentligen psykologen sin viktigste jobb. Ja. Det är absolut min jobb ja. egentligen bara ja. lyssna och göra det hon säger för det är egentligen hennes jobb att fixa mig Hun har bare rådgivningen yes, och och du må ånopa mm. det själv. Det är och det är väl jag han som hur ska jag komma ihåg han kallas heter för nu en eh hobbyn är inte en shaman heter det. Det var det. Ja. Mm. Han uh, han träffar någon en just trodde henne damen sa en prinsessa. Uh, han uh, Han kommer nästa gång i 124. Ja. Mm. Han, jeg kan ikke huske han. Det var et eller med psykologen okay. han, er, han er en podcast Og ja. med kjempe, kjempe Tusen lytter Han var gjest Ja, vi hadde radioen i, i byen Kult, ja Og han var jo litt der For jeg var liksom litt sånn Stilte han spørsmål hvordan, hvordan fikser du en fyr? Ja, han, han gjør jo ikke det Nei han, Eller en dame Nei. Nei Det er han som på å fikse det Det som du sier Han, han kommer med råd kom med, Dette må du gjøre ja. du, okay. Kanskje kan han påpege at Grunnen til du tenker sånn Er for det at det sånn, er mm. på grund av det Så gjør du sånn og når ting er sånn, så tenker du sånn Ja, basically Det du lærte som barn ja. På godt og vondt, tar du med deg resten av livet ditt Om du vil eller om ikke, du vil eller ikke. Ja. Og jeg tror nok jeg i aller grad Har hatt godt av besøk en psykolog Alle jeg snakker med Som ja. jeg forteller det här om De sier eh, Ja, det skulle gjerne jeg også ha gjort ah. Men jeg tør ikke eller Nei, det ikke for det er veldig tabubelagt ja. Og det burde det ikke være egentlig Nej. Jeg tror kanskje i Norge mer enn noen andre land Så er det jo mm. Det er, Jeg er litt skamløs, men jeg hadde nesten Jeg trodde jeg hadde ADHD, og det var hvert fall jeg gikk til legen og sa Jeg har ADHD, jeg sliter med å fokusere Ja? Ja Så er det egentlig det? Nei, det var faktisk ikke det Det var og sån, tvangstanker og Ja, ja men hvordan ja, søver du? Sover godt, takk, som spør. du spør Hvordan sover du? <laughs> jeg ser i hvert fall lite Sover sidelengst søver, øh... Ja, det gjør vel de fleste noen står på ryggen, som magen Ja, men sidelengs, så tenker jeg Du ligger nede Ja, landstrakt, mm. vannrett For det gjør de fleste Ja uh, Ikke häste. Nej, men som altså, jeg snakket med deg tidligere nå At jeg har bynt med litt meditation, Det er vel en ja. sånn ny grei for meg Fått også anbefalt å gjøre det Og det er ikke mm. noe psykologen min kan se si at det må du gjøre, Men det er noe jeg har litt lyst til å på Ikke noe spirituelt, bare jeg nei, nei. sitter og Kobler, Kobler av litt av, ja, ja. Fokuserer på pusten min, fokuserer på lyder yes. rundt meg Lytter til mennesker Ikke Oi. bare vad jeg har i hodet mitt Og hva Der er nok jeg et gå, ja uh, Selv om jeg tidlig, Jeg tror jeg blir bedre på det Ja, men nå er du programleder Du, uh, du ja. sitter här Og du tänker på at programmet skal gå videre Du tänker på at vi faller bort fra tema Jeg tror, diverse, uh, jeg tror du har blitt overrasket vi du hadde tatt en spasertur inn i høvet mitt Og kjent å lide Jeg bryr meg Ikke noen offenselig lyttere uh, Forstår meg, eller misforstår meg rett mm. Men jeg bryr meg så veldig om Alle som hører på Jeg setter pris på alle som hører på For all del Men det er ikke sånn at jeg tenker at Det kan jeg si, det kan jeg ikke si Nei. Det har jo fått meg opp i Skal jeg ikke si utallige kinky situasjoner Men et par kinky situasjoner Jeg har jo hatt meg ting jeg har sagt her Og som en kompis meg, har sagt at Den podcasten din kan aldri De må aldri slå den De må For da er du ferdig med alle de sinnssyke tingene jeg har pratet om her. Helt uenig, jeg tror mange kjenner sig igjen i det. Jeg tror mange, ja. mange sitter og tenker mye av det du tenker i hodet ditt. Ikke at du er, ikke er unik, eller rar, som du kaller deg selv, men at du... Eh, jeg tror du bare har et format hvor du tør å sitte og snakke, og gjøre, og tenke ja, hva du er, har lyst. Heldigvis er jeg veldig åbra meg, ganske naturlig. Og det er veldig ufarlig, hva ja, du tenker, det. egentlig. Ja, det er, det er akkurat det synes jeg synes er jo. Det er veldig det er ufarlig. Og, men... Uh, så derfor, derfor tenker jeg ikke noe sånn øvete mye Det her å snakke foran Egentlig ganske mange hundre mennesker Nei uh, Skal prøve å ikke la det synke inn <laughs> Men nei, jeg synes det er bra Jeg synes det, det er jævlig ok å si det sånn. folk, ja. fær, uh, folk fær Folk fær Vi unntaket uh, et par episoder Som førte til noen klagestorm ja. uh, Så, så fikk, da, fikk oss da Kikk på radio så ja. så här tillbaka Det er en uh, komiker som jeg är väldigt fan av som heter Russell Brand. man? Mm -hmm. Yes. Ja. Uh, han skrev det, jag vet inte vad han sin saying men han skriver uh, people's opinion of you is not of your concern eller ja. is none of your business är det väl. Ja, ja. ja, ja. Det är en morsom er tanke. Sagt, ja. Ja. Men lite tillbaka till det hvordan du och som Søver du åtte timer hver eller syv-åtte timer? Eller er du typen noen søver tre-fire timer hver natt? Sju timer, ja, og jeg legger meg alt for skjent ja, ja, Men du har frihet til å kunne sove litt lenger da. Ja, da jeg jobber litt og bare sitter og okay. roter inn med det eget hod da. Så du kan... Og med jobber du, prosentvis? Jeg har 6,67 prosentstilling Er det sant? Ja, den er rundet opp til 67 fra 66 Ja <laughs> Ja Jobbe mer enn så, men uh, ah, ja. Det er det jeg lever på det det. Sier du det? det greit? Nei. Nei, det går så vidt rundt Nei, altså jeg ser jeg som har 167% stilling ja. uh, Tjener for så vidt deretter ja, Du må jeg... ta plukkejobber som Stand-up-oppdrag, og du må ja. Klippe plen, og du må ja. oh, Hadde ikke tenkt på det, så kunde du jo min plan Jeg stod jo her og bannet og Kan ikke jeg det? Ikke nå, for nå har an, men neste gang Så kan jeg ringe den jeg... Det er ikke mye plan, det var mest uh, ja. Grafs, er det jeg Ja, det var det oh, ja. Uh, En til en sånn her Would you rather ja. uh, Få papirkutt på hele kroppen Ja takk, satan, ja nei, så faen <laughs> um, Eller Hoppe i et bassen med sitron Eller ha en tannpirker under Neida på Storto og spark du kan i en vegg oh, satan, den er veldig Det er med en gang Okay. Den andre var bad i sitron mm. Nej altså det var Deilig. papirkutt For så og bad i sitron Har du kuttet dem gang og tatt på en sitron? Ja, men det er ferdig, det er ferdig fort uh, Ikke hvis du bad i det, tror jeg Ja, det, ja når du kommer opp igjen men, uh, Ta en plastpose runt uh, hånda Og så hopper du ut i Men, men uh, papirkutt over hele kroppen, var det ikke det? Ja Og så hopper du ut i sitron uh, Over hele kroppen, ja Et sånn langtett jeg tenker, eller mange små Hvis jeg kan unngå å fortale steder Fra du, papp eller papir? Mm, det bits my, egentlig ja, faktisk, Det er med papp Hvis man det, først klarer å kunne på det Det er sant, for det blir større. større sår, ja, ja. Men, men uh, ja, ok, la oss si det er papp da Det er papir, det er papercut, sa han ikke det Ja, det er sant ja. Vi jukser ja. Plassbose er heller ikke lov. Hvis du, hvis du da kuttet opp, jeg må, jeg må få lov å unngå sånne fatale steder som jeg har panikk for. Sånn som for eksempel, hvis du hadde kappet strengen min på penis, dratt forhånden tilbake, og så kjøpp, papirkutt der. Ja. Da kan du heller skyde mig i baghauet. Glatt bag en lov. Eh, hvis jeg kunne unngå sånne steder, det øye lokk under armene, eh, sånne plasser som helst ikke ligger å bli kuttet på. <laughs> ja. Eh, men hvis du hadde tatt hovedsakelig bein, mage, brøst... Det man som spørre spør sånne syke spørsmål. Det. Da var Martin Hagen. Martin, ja. Okay. Jeg, tenker, jeg, jeg tenker det at jeg, hvis jeg kunne unngått det i fortale stederne, ja. så ville jeg bade i sitronen, tror jeg. Hmm. For det, det, den smerten du færer når du sparker den. Men det verste er å bare få det på fingeren. Bare sånn lite på fingeren. Ja, jeg måtte ha fått alle samtidig da. Ja. <laughs> det, er jo, det er jo et kriterie. Åh. Oh. Jeg, jeg, jeg, jeg skjønner ikke sånne konsepter fordi, fordi en ting Det kommer aldri til å skje. Det andre Jeg har ikke lyst til noen av de Hvorfor spør du oss Nå er sånne dumme spørsmål Nei, jeg synes det er dine For spørsmål Med Masse flere kommentarer her. Kommer de Les de opp uh, Les de ned Alexander Ré Ja, skriver, du ja. Then rapper from Christian Sand uh. Motherfucker Yeah boy Han skriver Ikke stykk til Oslo Nei I feel ya Bli Stay, de ska vi laga en sån en kampanj på Oha. Facebook. Ja, #stay ska ge. ska ut och og... jag ska inne på en skola. Jag har inget karakterer från vidaregånde. Eh, uh, i alla fall manglar det någon så jag må okay. betala mig in på en skola. Det kan du, du kan du med han Oslo. Place här i Kristiansand. Ja, jag tror det ta de pengar siktet Oslo. Okej. Okay. Ja, eller till Las Palmas eller bra pest. Florens och ja. Sättosvis är gulrött och rek One Piece för alla pengar. Men du sa Budapest är favoritplatsen. Eh, jag var jag var kunnig Budapest är helig i, Heli, i faktiskt. Det, det er var fin arkitektur. Det är uh... Ja, men vad med Rom? Har du varit i Rom någon gång? Det är vackraste stället på jord. Då blir det dra dit. Jag också vill dra till Paris. Absolut. Eh, Paris är Paris är lite Men jag bara Paris blev jag uh, mitt höjdpunkten i Paris. Det var när jag var i et uh, något som heter spanska gatan, tror jag, eller Spanske gatan eller spanska gatan mm. eller något sånt. Uh, og det minte meg om Italia, i nok Ja uh, Var i Paris, i noe som heter Spanien, et och det minte meg om Italia ja. Det var den beste plassen jeg var på ja. uh, Nå er jeg veldig glad i Italia da Ja Men, men uh, det var liksom et høydepunkt med Paris Og da kjente jeg at det kanskje Paris er stedet for meg å være Nei Kanskje eller heller dra tilbake til Italia Ja Eller Spania Jeg er ikke? bare glad i fransk musikk, generelt fransk kultur Ja, det, det... Mote fra Paris Kan jeg se att du er på en måte? Det kan jeg forstå at du er Ja og jeg ser, jeg ser den Det er ikke helt min kopp med te Så jeg, jeg kan nyde det nei. Og sette pris på det Det kan jeg Absolutt ja. Men uh, Ikke Nei Det er ikke en Men Roma mm. Ja, men da drar til Roma Sweet Go there ja. Next Fra Torbjørn Torbjørn Buvarp Ja eh. Fotograf mm. Fotograf oh, High five Jeg har, oh, jo, jeg har vært fotograf Eller ikke Ikke profesjonell ja. Men hatt oppdrag Drev med, med fotografer Ja selv at jeg bare generaliserer mennesker på hva de gjør Eller hva slags ja. de har ja. Og jeg, eh, like. jeg føler, jeg henger veldig godt på Ja, han skriver Kristoffer er en legende på Snapchat yes. Lenge leve, Å, ja, Snapchat, kjære mamma Ja, ja for det ja, de er kjære mamma-videoene Ja, de er jeg ferdig med en Det burde du Kommentarer fra Mathilde. Ja. Mathilde Skriver stemmer for en ny runde med kjære mamma Det gjør jeg jo altså uh, Støtte, Martine Var det Martine? Mathilde Mathilde, Mathilde. ja, sorry Blogger St Støtto oh, Ja, ok Ja Matilde Skarsheim Skarsheim Skarsheim Skarsheim Skal du, ja, du gå og Ja, vi skal gå og pisse Til du urin for meg også Skal vi alle gå og pisse? På en gang Tror det blir uh, kjedelig underholdning for Må du pisse du også? <laughs> det er bare å gå og pisse Nei Hvis du vil Vi kan avflutte hvis du vil det også Å oh, nei, kan vi bare være for alltid? Jeg koser meg sånn ennå Ikke for alltid Men vi kan, uh, vi kan holde på så lenge du gir det, det, det er opp til dere, eller slett ja, jeg, jeg, ja. Det, der. helst, Nei, jeg har jo Du må spørre det Nei, jeg har God tid er det altså Ja, bare la stå opp litt, Tror jeg Så vi kan få litt av denne Klamme lufta her inne jeg tror det er jeg Tenk Jeg tipper det blir ganske tøft For Daniel Når han kommer inn her igjen nå Ja Når han har vært i eh, Relativt frisk luft mm. Og så kommer han Eller det høres ut som det ude dess. Det er nok skikkelig sånn Død pungrott Her inne man Død pung bare Sånn Men kjenn Nå kommer han inn Luft Å, jeg kjenner det Jeg skal åbne den døra litt grann Det er som en Motsatt fis Ja, faktisk Ja Vad folk säger. Men blir uh, det ljudet väldigt dåligt nu? Nej, inte så. Inte dåligt. Det dör bort till intet. Ja. Det ser litt sånn ut lite sån perfekt. Ni är ju också där. Ja. Titta delay så här på det där bilden uppe till höger där. Nå sater mig just. Jag ser bara på den långa skärmen. Vänta på at du kommer att ge mig en uh, en tumme upp och ett uh, smil om 4 sekunder. Ska du fise? Nej nej, jag bara uh, vet vad som sker för det sker. Oj. Där funkar det funker här inne men inte. Ja. Men du är så hyggligt mot mig mot alla dessa där sånt tycker jag helt vant att hyggliga kommentarer på Nei, men jeg, men er jeg, jeg, det är inte det känns det det ska du det är en ting som är kanske kunde bli bättre på men samtidigt anserad som en kvalitet det är det att Då alltid då hörs jag skyldigfullt men du har alltid varit en alltid varit bara en sån Trygghet Å gå og se si hei til Ja, det er jo Ja Men det er, jo, det er igjen fordi at jeg er en enkel fyr Ja Selv om du mm. mener at jeg er drattetrynet Så vet jeg at knyttnevnene dine er plantet godt i fange Nei, hadde du visst om hun er Og kommer det hadde... neve så kommer det en klem Ja Men hadde du visst om er slåss opp igjennom På en måte uh... Fortell Nei Jo, en slåsskamp En slåsskamp. En slåsskamp med... Drama, drama Ja, det var drama Ja uh... I korte trekk så var det en fyr på steroidet Som kom in på en fest Jeg havna Jeg var egentlig ikke noen frekke kjeft Hvor var dette? Ting. Det var Vennesla naturligvis I Vennesla selvfølgelig? Ja Og uh, Stod på siden en fyr Ja Som holdt på å bli slått Og han her på steroidet Mhm Og fikk uh, Jeg skulle avverge For jeg hadde solsmannen hadde slåsshandske på Så dette var, det var mørkt Så jeg tok opp hånda mi For å ta imot den slåsshandsken da Mhm Uh, av en neve? Uh, ja. ja. Så här tog upp och stoppade han. Han hade på sig polvatter. Eh uh, nej, det visst det var heller ikke slossanske. Nej. Det var i knust flaska. <laughs> det smet och helt, jag är faktiskt arren det kan jag få säga till på. Ja. Och uh, eh på han då bara snudde sig mot mig Og rundjultade mig egentligen med den grövsta flaskan. Det blev det första ett slag i skallen och så ett över pannan och så et ett rätt vad ska jag säga så i och sån där sån där på kinden. Så jeg blødde jo ganske kraftig, ja. uh, mildt sagt Det var ikke sånn at det drøpte blod Vil du da bada i sitronbad, vet dere? Uh, ja, heller ja. det Nå stikk jeg inn sånn i en tannbjerg Nå næler Ja en, uh, Tja, nå har folk sett Ud i gangen med alligevel Så nå kan de bare gjøre det videre Nei, etter så endte det da med at uh, At det fick litt juling der Og ja. ting gikk litt fort och når jeg kom in igen. da, så Stod jeg og pratet med en fyr ja. så jeg en skikkelse Som kom fra siden Og så akkurat det jeg snudde meg Så så jeg den der bolagen Kom løben som er En sånn, en, hva heter det for noe en Sånn fischer shot, er det det heter? Ja Som en brennvindeslaske Som er en centimeter ja. kjokenesen Ja Og akkurat det jeg snudde meg Så så den flaska kom Da kom han løben som mot meg Så det vre med oss Så den flaska med en panna da Og da var det takk og farvel for meg Fikk du beholde flaska? I det minste det var ikke pant på i gang det var litt kjipt Var den tom? Den, den kulen var skål tom Og knuste ikke har du bare knust Så hadde jeg vært bedre tror jeg For at du hadde jo gitt etter litt Jernskalle? Uh, nei For dette fikk jo noe sånn der brudd i, i, oppi her mm. Og den kulen jeg fikk Det var sånn der Donald Duck-opplegg Ja Sånn der En keps ja, ja. ja. Nesten Og så fikk jeg lurt meg inn på badet <laughs> Litt sånn post med pattenese I panna uh, Ja Ja <laughs> Rett og slett mm. Kom meg på badet Øh uh, og der sto med og han kompis For fyren her forsvantet Så sto meg og kompisen min Og sto og tørka blod av trynet mitt mm. Så sa jeg Jeg har jævla vondt i ryggen okay. uh, Så hadde jeg på meg en sånn litt frakk, Så tok med Remi Nevnte Remi Tok av meg frakken Remi, ja uh, Og så Så hadde jeg to knivstikker i ryggen Jeg skulle til Ja Jeg skulle til å spørre Hvor var Remi i historien der For jeg vet ikke ja. at han skulle komme Så det var To knivstikker i ryggen Ja Så da fikk vi Sånn ferie minutter Hvor gammel var tok, du? Da. Hvor gammel var jeg da? kan det vara en 8 år siden, eller nåt sånt kanskje. kanske lite 8 i 10 år så jag tänker 12 kanske. Var det blindvåll? Eh fortät då eller? Svag syn tvåll, vill säga. Si. Så du var på Jag som sagt jag var inte mer involverad. Jag var nej nej, var inte mer involverad, det är det där slaget da. det kom fram inte ett? Eh uh, nej, det kan gått vara att han att han som du ska säga, man hade varit upphäftad. Det vet ja. inte jag. Men jag skulle bara skulle bara försöka det slaget. Mm. Så fick jag så hatten passa bokstavligt talat. Eller så sånn den ikke passet Eventuelt for hadde jo hennes vært kul cool. Det jævligste var egentlig Tre der senere For at den kulen der Var jo en ting Når den var der oppe mm. Men etter hvert så la jo den Sånn ned her Sånn på kinnet Så så jo farme Som han er ringene i Notre Dame Jeg skulle vil si det ja. Jeg var sånn skakk i trynet uh, Det var faktisk sykemeldt uh, Det var da du var i Paris Var det ikke det? det var det du var ja. <laughs> Når jeg feirer Ja Nei, jeg var i Paris Mange år senere Ja uh, så Det var en, det en slags kamp Jeg var i Da ja. tappte jeg Så det sang da Ja Øh uh, jeg tror jag genast vi har pratat om inslagskampen här. Kämpegött. Sorry, men altså, det är gjort du ser på ja, ja, det flott ut i både ansikte och i Godt med allt som det värst var ju det att var ju jag var ju lite full då ja. så jag var ju när när midsommar så min mor kom hämta mig körde mig till till syges. Är Ja ja ja. Min mor kom hämta mig og Remi och min dåvarande kärleks. Aha. Uh -huh. Och oss ner på legevakten. Ja. Og Remis hadde jo da holdt sånn trykk På det der høylet i ryggen min ja. Og uh, så ringte noen til Remis Og så spurte Ja, og så med Tommy Så satte jeg på siden der og så sier Se at jeg er død, se at jeg er død uh, Det tykte ikke man var noe gøy Ok, nei Forstår du, jeg synes det var gøy Så det var slåsskamp-historien du ba om Slåsskamp er gøy Ja, det er jo Gøy Nea Gøy, neste spørsmål <laughs> Er det var flere, ja Er det flere? Nei, jeg vet ikke Nei, det er et par kommentarer fra mamma her Hei, mor Deres mor? Mm -hmm. Ja, ja. Skriver Det er, er Premak-skjær ja. Det var bare fra i Skriver at alle burde snakke med en psykolog Ja, det ser jeg Bra mor Og så ja, skriver ganske, at, uh, hun at Hun stolt av at du er så ærlig, Tommy Det er ikke alltid du er så stolt over det Det kan du bare innrømme meg <laughs> Det er bare sånn det ja, men jeg er enig i det Selv jeg er Ja till och köntar väldigt kort. Ja. Så är det. Är <laughs> det är inte så hög mörk mystisk. Nej, det är sånt här lättläst och lätt att läsa. Ja. Så frekvent du sånt? <laughs> Har du varit i slagsmål ja, ett par gånger. Ja. Er det bara vännerslag i nöttskal generellt du anser? Ja, Har alla i vännerslag slagsmål Ja, vennesla... det var Det blev inte en kamp i slagsmål. Plusli så exploderade bara hela festen och alla slåss i mitt 30-årslag. Det er fire år siden? Uh, ja, ja. Av, fire år litt ja. Ja. Du ble bitt Ja, det gjorde du Du ble bitt Fire år gammel R Det er ganske imponerende Av Remi, eller? Om, hæ? Av Remi? Av Remi uh, nei, som beit Nei, Remi Jeg vet ikke om tror Remi kanskje Han har en tendens til å ta Den der Megler-rollen Han er i en slags kamp egentlig En Megler som, som kaster på litt ved uh, han, han, kan nok, han kan nok sette i gang en slags kamp, ja Jeg føler jeg kjenner Eremi så bildet han, men bildet i hodet mitt forsvinner fremdeles ikke Nei Hold på det bildet der, du Ja, skal gjøre det Men du, i 2018, i april Ja Så bynt du med improvisasjonsteater Ja How the fuck begynte du med det, og why? Jeg hade sett uh, improvteater uh, lenge förr Jeg visste hva improvteater var, egentlig Ja uh, Mest gjennom uh, Who's Linus in a way Mhm mm och god program. Stor fan av det. Skönt jag aldrig egentligen vad konceptet var. Vad de blev det si att de det är improvisationsteater där. De nämnde det kanske. Jag vet inte, men det är ju nog jag eh Det var ett koncept. Ja, det var ett koncept. Det var bara ett program Kom till Kristianssann. Eh, fick höra att det var improvteater. Nog jag visste vad var. var. Ja, ja. Så på bara flakskuta, väldigt rutta gutter som står varje söndag här på Charles bar. Mm -hmm. eh, Shoutout og shouta deg til Didrik, Didrik og Didrik sin podcast, det det? som heter Dyp Dykke Ja, faktisk ja. Tror de det på enda? Jeg tror det, ja De er dypt nede nå da mm. ja. Rett og slett fikk jeg høre at det var mulig å bli med på en mandags workshop Altså en liten trenings, før et lite show Og så kasta jeg meg egentlig ut med på scenen som en slange Så du ble med på en øvingskreie på med bare flaks? Nei, eh nei. gjennom maestro som er ja. et konsept. Fredrik Landmark og gutta. Fredrik Landmark og gutta. Ja. Og jenterna, får oss ha vi inte ska stigmatisera sätta folk i boss här. Å de är mycket flinkare än mig. Det, det er väldigt Och eh, det var ju så du när var när du var med sist. Ja. Eh, kast 3 på den runda dörren. Du tärningen. Eh, det kan jag göra. Är du ond där? Det är ganska. Det är ganska. Terningkast 1, faktiskt var det. Enig. Ener, enig. Men, gonger før, altså ja. 14 dager før, var det. Ja. Det var terningkast 1. En, det er jo, ja. Elendig, rett og slett. Du må ta det sammen. Nej den tykk jeg var veldig gøy. Ja. Og det var det som ga meg... Uh, jeg var jo så improvisasjonsteater først og fremst på håndverkene. Mhm. Majestro. Mhm. Uh, så var jeg andre gang, og så det i Amsterdam. Men det, det var proff som jobbet med det på, yes. på, uh, UDES, nei, på Comedy Club uh, Boom Chicago Ja Og det, det Der går det fortere Åh oh, helvete, Og det var teit ja. Det var skikkelig kult Men, men uh, igjen da, så er det viktig å se Du kan ikke ha den forventningen der uh, Tror er, meg, jeg har den for hver gang jeg går på senda Så skal det være selv. like bra som i Amsterdam Til deg selv det, ja Og det, det er bra Ja, ja men ja. er, er du jo den forventningen hvis du gjenger og ser på deg og ikke skal være med seg selv? Ja, tider. Sier du det? Jeg tror det uh, den tanken du har mot deg selv, har du ofte mot andre, og motsatt. Ja. Uh, det er ikke ja. så farlig med andre, men jeg tenker også at det er standarden jeg vil se. Ja, det, det er helt enig i. Det er det jeg har lyst til. Det er det jeg håper skal skje. Ja. Men jeg, jeg blir ikke forbannet å skuffe alene og, og gråte kvalt hvis ikke det skjer. Nei. Fordi jeg vet at det, dette er ikke folk som lever det. Det er ikke superproffet. Nei. Og da på en måte godta at den kvaliteten ikke er Det er det som er deilig med det konceptet der da Jeg ja. som ingenting kan gå på scenen Første kvelden jeg blir med på en sånn ja. workshop Og lære meg ja. bare Enkle konsepte, si ja Til det du hører Og slenge deg med Ja, jeg, jeg, jeg liker like denne tanken den denne uh, fuck it På ja. en måte uh, Det synes jeg, det er väldigt veldig fan av ja. uh, Både du og Fredrik kom jo borte med jeg har spurt om ikke jeg kunne tenke meg å med på, på Fredrik Landmark? Ja, ja på improvisasjonsdater mm. Men det kjente Jeg kjente veldig første gang var så uh, Hva skal jeg si for noe Amatør stand-up-komiker Ja uh, På Charlies Ja Elsket det Ja Men mer enn noe annet, Så kjente jeg på den der At her er faen meg dette, dette vil jeg jo gjøre ja. Dette vil jeg prøve Alle kan klare det Alle bør prøve det Ja, alle, ja uh, absolutt Ja men, men det var på stand-up mm. uh, Jeg fikk ikke den følelsen Overhovedet På improvisasjonsdater Verken at dette kan en Eller detta har jeg lyst Å prøve meg Uh, så so, so, uh, Nei, det kommer nok ikke Standardet til planlagt, jeg vil se si att det er uh, High risk, High reward I, det uh, noe Mens improvisasjonsteater er generelt Morsommere, for det en scene som kan gå dårlig Kan fort snu seg til å bli veldig bra yes. Eller at en scene er dårlig Og så kan det komme en veldig bra en etterpå Eller motsats Veldig, veldig enig, og det som er med, med improvisasjonsteater er Det er at du kan si det, se en, en hel scene som, er, som vipper Mellom Terningkast 2 og 3 ja. Så kan det være en liten kommentar på slutten yes. det er, Jeg tror ikke folk er helt klare over det samspillet Mellom både dig på scenen Og han lysmannen Og, og de som sier det og, og shout you der ja. Altså det er, det er et samspill Selv om alt kommer på rams Så er det et jævla godt samspill Som skal verdsettes Det er ikke så vanskelig som det ser ut som Men jeg skal egentlig, ja. egentlig ikke ha sagt det da Nei, men, men det er, er så mange av de, Altså det er ting jeg vet at det er kjapp nok i kjeften til å kunne klare mange av de replikkerne. Ja. Og kunne få det til å bli gøy. Det, jeg, Absolutt. Jeg, jeg tviler ikke på meg Tommy. selv på den biden. Det er, grunn, det er en grunn for at vi sier det, både jeg og Fredrik Landmark, at du har noe du kunne ha gjort på den scenen. Jeg, jeg tror jo det, men så er det jo sånne bider. For eksempel, uh, som jeg sa siste, at når jeg, når jeg prøver å... Når jeg prater med, med Mats, som de skulle ta dansing. <laughs> okay. Jeg tror det er at hvis du setter meg ut på dansegolf, så ser jeg jo som du har kjørt en flaske eller et annet, og vi på meg, i stedet og prøver å gnikke den flasken ut igjen. Ja. Uh, jeg, jeg har god rytme og god musikk, så jeg er musikalsk av meg. Ja. Uh, bare det, men, uh, <laughs> men uh, kan jeg kan ikke synge da, for så vidt. Uh, men jeg kjente det at, det, nei, det er, er, er noen faktorer der, bare, som, som uh, jeg måtte ha hatt et, To raske halvliter før jeg hadde vært bekvem på den scenen Da tror jeg kanskje jeg kunne kost meg litt Det er Det er En negativ hållning til deg selv Og dine forventninger nok. til deg selv Ja, jeg tror egentlig du kan få til mye mer Enn du tror du kan få til Det kan godt være, men jeg kjenner det samtidig For dette, som jeg sa, i, dette begynte du med april. Ingen som vet hva de holder på med, de med Ja, og det, det kommer veldig godt frem med, noen, For noen næler det, ja. andre næler det Ikke Vil det blir som med podcasten her, dere sa ja. Første episodene Fyskerne. Det er Nej noe å høre på Nei. Nei. Ikke høre på episode 1 eller 2 Hør på du? episode 1 av uh, godt uh, nyhet God nyhet ja. det. Men, det skal jeg gjøre når jeg kommer hjem Men uh, ap uh, April 2, uh, 2018 så begynte ja. du med Improentator ja. Senere i april 2018 så kaster du deg på Stand Up To Be Now Samme årsag rätt att släppt gå till Christiansson. Eh fixar det själv. Gör ting du har lust att göra längre. Oh. Musik i min öra. Ja. Daily. Ja, basically det. Jag har oh. fått det till en viss grad. Eh ja. det. Det tycker har... jag absolut. Ja. Det är uh, lärandekurva man blir aldrig färdig. Som som nu huskar inte det var kanske det var kanske Stål, tror jag. var vän Stål. Stål Olsen Yes. shoutout eh, som sa det till mig att var på bygden. Før Ok Ja, nå jobber han på en sushi-restaurant, tror jeg Er det sant? Jeg tror det Som sushi-kokk? Nei Er det gutt? Vet ikke Nei Vet ikke Han sa det til meg at uh, Før du skal på scenen Så ikke vær, ikke vær nervøs Tenkte jeg at uh, Alle Udi-salen Udi-salen uh, er fullstendig klar over At du er mer modig enn deg er For du tør å stå på den scenen Så uansett hos en gjeng Så tør du å prøve Ja Det jeg synes jeg var jævlig rart Fint takk, jeg liker det, Ja, ja. Det som fikk meg til å begynne med stand-up, det, det var Jeg tror jeg, jeg alltid hadde lyst til å gjøre det Ja, fikk deg til å begynne med standup up egentlig Jeg har alltid hatt lyst til å på med det Ja uh, Men du er jo flink til å fortelle historier som jeg har sagt gang på gang her. Det er jo, og du har uh, ja. Uh, ja, kanskje uh, Ja Ex-kona mi vil si ja. at jeg er horribel til å fortelle historier Ja, for men ikke hør på henne Nei, det var derfor jeg skilt meg for Det er en ja, det er en annen grunn for at hun sier det enn at... Uh, ja. <laughs> ja, nei, altså, jeg har et kjempegodt forhold til hodet, for allerede. Ja. Men, men uh, det, var en, det var en fyr som... som uh, meg og han jobbet i samme firma, ja. og han skulle stå stand-up, så ja. slo ikke som en stand komiker over hodet. Nei. nei. så før han skulle på scenen, eller om det var rett etterpå, så sa jeg han, hva er det som fikk deg til å gjøre dette Så sa han dette, jeg hadde bare lyst til å gjøre noe Så kjente jeg at den kombination av det, ja... Kombinasjonen av det Og samtidig Gjøre en ting jeg aldri har gjort før Som ikke jeg vet helt om jeg kan få til mm. Men som jeg har jævla lyst til å gjøre da mm. For jeg kjente det at Jeg har faktisk lyst til å drive med stand-up mm. Skikkelig lyst til å drive med stand-up så gjorde det bare Jeg meldte mm. på Så gikk det dårlig Ok Du sa på første rad Du var faktisk den eneste det, var, det er litt viktig Det har jeg sagt til deg faktisk Du var den eneste jeg kunde se Under hele, hele sceneopptreden min Ja For det var begsvart Under hele lokalet uh, ja. Jeg kunne se litt av det når du sätter dig tillbaka. Det förklarar mig alltid bäst. <laughs> ja. När du sätter dig tillbaka så så är knäna dina och ländan dina. Så böjer du dig lite så kommer ansiktet fram framåt. Det låter märkligt ett par gånger. Stupet sen. Det var fan så gällt. Ja. Men eh driv du målao? Ja. Tejningar eller bara måling? Att tejna och så måla. Färglägger som om det var en regel samma Ariel tecknebok. Ja. Ja. Fremdeles? Ofta. Nej, eh jag ska då fråga varför gör det det gör och jag frågar mig själv varför Malia, varför håller jag på med improvteater, varför håller jag på med stand up, varför uh, dit den datten. Ja. Det är så viktiga frågor att ställa sig själv. Ofte så kommer det svar som jag har lust till att bli känd, jag har lyst till att eh tjäna mycket pengar, har lust till att eh bli sett opp till ja. av uh, Enten mennesker som holder på med det Eller mennesker som ikke holder på med det ja. Du vil være altså noen ting menneske, ja. Ja. Lyst Men, til å bli Maring, verdsatt ja. Lyst til å bli verdsatt av folk Som ikke du vet er meg Liger du tanken på det? Uh, jeg bryr meg ikke så veldig om det egentlig oh, Jeg vil egentlig bli verdsatt av meg selv ja, det viktig, uh, For jeg har høyeste uh, høyest, uh, forventning. Forventninger mm -hmm. uh, Og mennesker som jeg ser opp til ja. Absolutt ja. Men uh, jeg har holdt på med Jeg har holdt på med både impro og stand-up og maling Med tanker om at jeg skal bli verdensmester Eller at jeg skal ja, men ikke, Det hjelper orfor ikke Hvorfor ikke, ikke ha det som et, som et, et mål Men som en, i fall en tanke bag det hele eller? Jo, men, det er, ikke, men mindre, det er ikke en drivkraft i sig selv Nej, det, det kan fort skade deg På en måte hvis, mm. du, hvis du For min del så tenker jeg Hvis jeg skal, hvis jeg skal spigre stand-up Sammen med en drøm mm. Så tenker jeg, ok, jeg trenger bli verdenskjent Uh, men tenk å kunne leve det ja. Greit Tenk å ha, kunne ha et ok liv ja. Tjent det samme som jeg tjent nå jeg si Men si det på hele måten At du har lyst til å leve av det Fordi du synes det er gøy å gjøre det Jeg tenker uh, Hvis du kan leve Altså ikke hoppe over det leddet For det er så viktig Hvis du kan leve av noe du elsker å holde på med ja. Så har du oppnådd uh, Det er drømmen alle har Mer suksess enn 99% av alle i hele verden Ja Stigmaet der er at det er mye mer jobb enn det ser ut som I aller høyeste grad uh, men Selv om man er ferdig etablert Eller om ja, ja, ja. man er flink eller? I aller høyeste grad, det er med å reise mm. Det er ikke sånn du kan si det her, jeg må spille Nintendo uh, Eller Playstation som det kanskje heter det. Nei uh, Og så bare synke pengene inn uh, ja. Men, men uh, det å så elske å holde på med det du driver med. Det er, ja. Det uh, oh. ja. må være, det Men, men uh, det er ikke så mange bilder du har lagt ut på Instagram Av det du har malt, synes jeg det er fordi jeg maler litt for meg selv egentlig Jeg maler, fordi det er også spørsmålet Skal jeg bare tjene penger på det her? Skal, man, skal, ja. skal jeg vise, altså vise folk hvor flinke jeg Eller vet du hvor ikke flinke jeg er? Har mm? du solgt noen maleri? Ja uh, ikke, så, ikke så dyrt Men uh, jeg tenker å ha en utstilling i Oslo nå I, i juni uh. Om to-tre uker sant? Ja. Da skal jeg prøve å være der Jag hoppar det hoppar det landar sig. Det är ja. lite sån uh, kommunikations uh, jävlar om ting ska ordnas kan jeg med. Ja. Men uh, det ja, jag 말ar förli det är uh, det den ting jag kan göra. Jag borde egentligen bara fokusera på en ting. Ja, det känner till. Jag har allt för många balla i luften. Ja. Och så har jeg alltid något ska räcka. Ja. Alltid något ska. Ja. Jag gör ingenting av de tinga jag säger jag gör. Jag sitter egentligen bara på rummet och ser ut i lufta og tenker at du skulle gjort det Jeg bare later sånn alle, alle tror at jeg gjør ting Det er ganske imponerende så Hvis du klarer Det var sånn Hva heter det for noe? Hologram Som vi gjorde med Tupac Under Coachella Yes Når du står stand-up Så var du egentlig hjemme på rommet Ja, ja. Impressive Ja uh, Maleriet ditt Badehåndklæ Ja Det er solgt Fan. Det er solgt Det vil jeg ha kjøptet 1500 kroner hade hade glattbid. Jag hade betalat det här nu. Det bilde måste jag gå hem til Andrea som heter han som köpte bilden och han ja. får fixa det igen för det ja. har ju inget jag har lärt mig Så det bilde kommer att falma om uh, 100 år eller 20 eller något sånt. 20, lite kippt, 100, mm. samma där. Ja, samma där. Det är att att det hade nej. Nej. Det är ett gammalt ordtag som som heter att om 100 år så har allt glömt. Ja. Det er, jeg lever kun etter den Ja, ja. Så det er det jo et gammelt kinesisk ordtak som sier det Hvis du har paraply i rumpet, du ikke åpner Det er jo ganske greit å leve etter Daniel smiler Ok <laughs> Det er gøy ja. Nei, men jeg, jeg, jeg, jeg så Jeg skal innrømme deg at jeg så noen av dem Jeg har lagt opp på Instagram Det falt ikke min smake Det var et som var litt uh, det, det hette for noe? Av noen lange mennesker, så som? Øh uh, Naken, nakenbad, eller noe? Nakenbad, ja. ja Det var det første bildet jeg malte uten å se på noen som helst Ja, det kunne jeg se Det er et det var bildet mitt. mange liker, og mange hater det, det, det tror jeg Jeg tror det er enten Jeg, nei, jeg skal ja. ikke si at jeg hater det, men uh, Jeg hater mer enn jeg elsker det. Så deilig at du fikk frem noen følelser der Det er jo hele mye Da har jeg det. vunnet Ja, det er, du, bunnet, det, er det det handler om, å ja. få frem en følelse Ja, tydeligvis Følelser er topp Ja, det, ja, det er det, og det, det er bono Vet du noe, jeg, jeg digger figuren din Jeg digger den figuren du er Jeg vet mer hvem jeg er nå Nå har du vært her i dag? Etter at jeg dro til Vennesla Ja, det ser du ja. kanskje, det er, kanskje du bør forlade Kristiansand Men til fordel for Vennesla, fremfor oss <gå> Studere journalistikk i Vennesla Er det det du skal gjøre? Ja Er ikke det karakter typ skyhøyt? Nei, tvil du sikkert Pay to win Ja 50.000 semester Satan Ja det kan man si Det er jo korupsjon <laughs> Ja, det kommer enten ikke til gå Eller så Er du sulten nok på det, det? Jeg ønsker å bli programleder Kanskje en dag ja. Så da ydmykt sier jeg det Og eh, prøver ja, vi prøver Digger det, det er fantastisk Det er ja. igjen, i mine Men jeg tenker kanskje det er også en sånn her Enda en aktivitet å holde på med da Man blir aldri spiskompensert ja, i et felt Jeg tror det handler jo litt om det at Hvis du skal, hvis du skal bli verdenskjent i noe Så er det klart, ja, det kan virke som en god plan Å så, så sidde med, med mange ting og falle tilbake Ok, hvis ikke det blir stand-up så har du improvisasjonsdater Hvis ikke det blir det så har du malinger, så har du dans og så har du journalistikken Og så har du, du programlederønsket Men det, som, det du mister der da, Tror jo er den der biden med at Du, du får ikke nok tid til å så på en måte Spisse dig inn og bli dritgod på en av de eller? Det er litt som Som uh, jeg skal ikke si hate, men jeg misliger sterkt konseptet egen restaurant, for det er så jævla mye forskjellige ting. De har ikke dritgod burger, eller dritgod pizza, eller dritgod laks. Kjempekul eller... cool analogi, ja. Ja, for det er de blir ikke dritgod... Sier lemon tapas da, som er dritgod på tapas. Ja, de har mye forskjellige. De har kødboller, de har fisk og de. Men, ja. men de har tapas som de er rå gode på. Det er den beste tapasrestaurangen ja. i Sør-Norge, kanskje. Og, og sammen med... Fiskesuppa på Piderot Eller fiskesuppa på Lemon Marina Ja eh, Eller den er salaten fra um, McDonald's Eller den, ja. ja Der de lager kun salat Ja, ja. <laughs> Litt det som ligger henne yes. på Helt riktig ja. På sør-østsida av Kristiansand Ja, av det det. ja. ja. Men, eh, men jeg tror kanskje Det tror jeg jo hadde gått av altså, Heller legge noen ting til side, Så tenker Det var derfor jeg måtte slutte man foto ja. Fordi jeg har ikke tid til å på med det, rett og det var sånn at jeg skulle ha et fotooppdrag her på en lørdag formiddag ja. Fotograferer kids, eller skulle fotografere et bryllup Eller et eller annet ja. Så det ble en stressfaktor, liksom Jeg gleder meg ikke til lenger Ja, men livet handler ikke om å bli verdensmester i noen Nej. Nei uh, Mener du det? Nei, definitivt ikke Handler det om å bli verdenskjent? Jeg har tänkt sånn i så mange år ja. Nå prøver jeg å lure meg selv til å ikke tenke det Men jeg ja. tenker det litt fremdeles At det er det eneste jeg vil i livet Og er å på en måte få någon kärleksför han kärleksför han kärleksför Jag kan väl igen i det du säger där. Jag tror mig att like at det är väldigt likt där för att jag tror så handlar det lite om att jag kunde inte tänkt mig att det. Det är kanske grundat att det inte är löst och och bjön och blandar mig in i improvteater för det att jag tror jag kunde bli ett väldigt god i det. Nej, men det var en det var en bil, som kom och ja. med på workshop, okay. Han trängte bara att drita sig ut. Han ja. gick inte in för att bli improvteatermäster. Nei. Han gikk inn for å lære noe Innenfor sitt felt ja, ja, ja. Og det tror jeg som liksom grund for at jeg tar journalistikk nå Og holder på med disse Jeg har ikke bli stand-up-komiker, tror jeg Nei. Det er ikke en drøm av meg Nei. Ikke så glad i stand-up, faktisk Er det sant? Nei. Jeg elsker stand-up mer enn det meste Så gøy Nesten limer som indisk mad ja. <laughs> ja Men uh, Jeg tror allt på en måte faller til plass Man er det individet man er Og går rundt og bærer på forskjellige verdier Og ja, jeg, Kunnskaper og... Ja, eh, det, det er viktig å prøve andre ting Også, også utvikle seg litt Og prøve seg ut forbi komfortzonen Ja, eh, masse sosial angst Så jeg, jeg synes det er ja. deilig å gå ut på en scene der Og bare drite meg ut og vite at det går fint Ja, det er jo, det er jo en seier Ja eh, Mer enn noe annet, tenker ja. Ja. jeg og, som jeg sier for min del også Så, så jeg tror ikke jeg har eh, social angst Eller et snev av det, men jeg tror... Det er noe der som jeg sier at enten vil jeg være den grå musa som bare sitter i et hjørne og ikke gjør noe særlig ut av meg Og ikke blir lett merkt til Ellers vil jeg eie rommet ja. uh, Og på, mange, på, på de fleste bildene jeg setter deg med mikrofon i hånda ja. Så ser det ut som du elsker å stå der Det er koselig å stå på scenen Jeg koser meg ja. Men jeg liker ikke forberedelsen, jeg liker ikke stress opp mot... Jeg liker utfordringer jeg liker, ikke, jeg liker bare ikke Det blir som å lage mat også Jeg liker å spise Ikke, mm. ikke det var feil, men jeg liker ikke Å stelle i stand en middag jeg, jeg, jeg er jo helt noe med Jeg elsker å stelle i stand en middag Men det tror jeg Kjempegod kanskje Kjempegod egenskap tror kanskje det er mest For å få kreds for det ja. For jeg er veldig glad i å stå der Og stresse og styre og stelle ja. uh, Kan ha hatt en uh, 9-10-11 timer Å starte på jobb Og, og komme hjem og lage, stå og lage mat i to timer Det synes ja. jeg er ok så jeg er jeg veldig glad i å lage mad Men også å stå og i stand Og då få in inn Den kredsen på slutten ja. Jeg tror ikke det er derfor jeg det udelukkens Men jeg er veldig glad i Får du applaus fra Premak-familien Når du kommer i stand med en Esper Daniel ja. ja Du har jo smakt maden ja, jeg, fornøyd, ja. jeg har aldri fått applaus Jeg, fått Nei, jeg, er, fikkert, det er, jeg er veldig fornøyd da. Sikkert veldig Hei, hei hey, hey. Rocky hey, Balboa. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yeah. Ja, förnöja. Uh, ja. Ja, när jag fått eh är väldigt flink till att laga lasagne, Men det tar mig 3 timmar lagna lasagne, för jag ska laga pastaplattan från bonden, jag ska laga såsen, bigosåsen från bonden, ska ja. laga och så smeta former den lagar också. Ja, <laughs> nej, och det. Men jag lagar lagar allt all maten från bonden. Jag det skal du få lov til, jeg skal helt Mats og lage Mad Så egentlig bør jeg invitere deg på det du og Hope og Mats Ja Som en sånn Sommervikariene, uh, for ja, god nyhet Faktisk, ja, ja. kanskje hvis Steffen er i slaget Så kan vi kanskje invitere han Hvis han er ti da, han er, jo, han er jo Noen ganger så virker det som han er 14 kids Hvor mange har han? To, han er to. Men uh, jeg har jo hørt at det, det å ha to kids Er veldig mer enn å ha en kid jeg har jo på en måte nesten hele min datters liv har Jeg har bare hatt en halvdatter Ikke, Altså hun er skrudd sammen hun, Enkel og grei Men ja, hun er, hun er for det første Jeg ja, har nesten bare kvart, hvis vi skal se sånn på det For er, jeg har aldri hevet stemmen til hun. Jeg har aldri blitt sinnet på henne Jeg blir litt småirritert hvis hun bruger, nå er hun 14 år Hun bruger ja. 10 noen ganger ja. At hun kan, sånn kan, kan kjappe det litt Men har aldri, hun har aldri gjort noe galt Nei. Så jeg har aldri trengt å heve stemmen hun blir forbannet på På 14 år ja. Det er ganske bra ja, Og bra datter Rett og slett. Er vi mer da? Er det flere kommentarer å gå gjennom, eller? Nei, det er tungt. Aller mamma har snakket i kommentarer at jeg har ikke måttet snakke om slåsskampene mine. Nei, det bør jo strengt heller. Men sånn ble det da. Jo, vi støtter, støtter slåsskampen. Her i Vennesla gjør vi det. Ja. Og på Melus. Det ser jeg for meg er samme... Det er ull, da. Det er 15 000 innbyggere. Det er en nabolby eller en nabolandsby till Storby. Ja. Storby. Ingen nei, nei. ingen by i Norge är stor, nei. men Tema ja. ich Oslo som skal visst nog ska vara ur uh, det shit. Sorry. Eh komma när Oslo bor. mig. det som är positivt så jag kan komma och besöka dig i Oslo. Det kan jag göra. kan jeg, ja. I mina 8 uh, kvadrat ja. som jag får får man sig. 10-9 Det det ger ju inget mening att flytta in till Oslo så. Altså. Nei, jeg fikk høre en gang at uh, mennesker som flytter til Oslo Er mennesker som ikke er fornøyd med det stedet de allerede bor på ja, så, så det betyr at de mennesker du da møter i Oslo Er bare misfornøyde mennesker Ja, så, der er du ja, Kjempekul bilde egentlig Men jeg syns at uh, det er mange i Oslo som har lyst uh, lyste mye Ja, det kan jeg nok være Det er lyst til å nå langt og Men det er jo jeg... mer vanskeligere å bli sett i Oslo på en måte Ja Men det er litt gøy er... også å gjemme seg litt i en by Ja, men jeg tenker du er, er stand-up komiker i Oslo da ja Så er du en av mange Ja Jeg, jeg vet jo hvem de fleste stener kommer her Kristian Sande Men da de, kan, kan jeg ikke. Da kan jeg gå på scenen Gjøre en Gjøre en horribel Jobb Og ingen Bryr seg Hvor nervøs var du først Da på scenen? Jeg gikk rundt som onkel skru Og lagde sånne Spor i gulvet Spor i gulvet. <laughs> Ja Så jeg så ingen av de andre aktene Fra den kvelden nesten og så vidt jeg hoppet innom for å være höflig, Men jeg var så inne i mitt eget hode at Jeg var ja. jo sist på den kvelden Ja, det er jo lykken det var, det var kjempe koselig, og jeg fikk jo jerntepp opp på scenen der Og det var den deiligste følelsen jeg har fått I hele mitt liv, for det var første gang jernen min Bare stoppet opp Aldri opplevd det før, aldri opplevd Så digg da, egentlig Men så jævlig Klarte du å hente det inn igjen? Ja, men det passer kanskje til min karakter da Som er litt Ja, det er sant du, Litt barnsjelig Litt særlig uh, Om du ser som seier. du tenker med på scenen Eller sånn Ja, det ja. gjør jeg jo ja, Akkurat ja, ja. der og det... da Hvor det så ut som jeg tänkte mye Ja Tenkte jeg ingenting Om Er du i karakter på scenen? Jeg spør meg selv om jeg er mye i karakter ja, nå Ja Men jeg, jeg, jeg på som er Jeg er mer meg selv nå Enn jeg er Når jeg ikke tør å være Ja Ja det er et veldig godt poeng jeg, jeg, med, og, med og Mats om det at, Eller var det med hoppe. hope Ja Jeg tror ikke det henger an For min del i hvert fall Jeg ikke god nok skuespiller Til å gå i karakter på scenen Selv om jeg er noen Jeg naturligvis jeg Er ikke samme karakterer Når jeg stender på en stand-up-scene Som når Nei. jeg onanerer For eksempel Veldig dårlig eksempel ja. Det skulle bare mangle At ikke jeg ikke stod og fortalte vits men jeg onanerte Jeg stender ja. heller ikke onanerer Jeg Ligger ofte eller sidde ja. Men uh, Jeg tror ikke jeg er god nok skuespiller Hei, til, til å gå, gå in i uh, I karakter Sånn at sånn, For eksempel Sånn som Fredrik Landmark da ja. som, som, er, som er digge Han er en fantastisk ja. stendekomiker ja. I mine øyne Og han er ikke Jeg tror heller ikke han er i karakter Jeg tror bare han er seg selv til det ytterste Jeg sa det til han første stå? Ja bare vær deg selv, vær snill ja. uh, Og han uh, lyttet ikke på mig Han bare han hadde ikke noen valg altså, Det ble bare sånn Han, han ja. er sånn Det er det Han er bare sånn Og det, og det funker liksom mm. Og han kan stå der Han trenger liksom ikke å si noe en Han kan bare stå der Og gå litt frem og så bort Og så lese litt ja, så var det, ja Mens for min del Jeg må ha ting å si hele tiden Jeg må, jeg må... Ja, han er distre han, han er, ja, det er det. surritte ja. Og han er tørr Og, og han så, er sørlending Gøy, ja Han er, ja. Ja. Han er, han er kanskje definisjonen på en sørlending Ja det er supergøy, det funker som bare det ja. Men eh, for min del Som jeg ja, det snakket jeg om siste da, men, eh, ja. Første gang jeg skulle stå så var jeg elektrisk Fra det øyeblikket jeg våkna Jeg var som en åring på julaften Og bare var helt eksentrisk Jeg, jeg gleder meg så til å stå udelukkende Jeg gruer meg ingenting Jeg var spent naturligvis og smånervøs mm. mm. Men jeg var, jeg var så sykt Jeg bare gleder meg ja. det, Da vet jeg at det er det du skal holde på med det er stand-up, ja. og det er Men å sitte her I, i et lydtett rom Gånga etterpå med... når jeg skulle stå på Charles. Ja Da var jeg nervøs hmm. Da var jeg helt ferdig, i tre dager før jeg skulle på Ja, kjenner meg igjen Ja, det var det spesielt Vil du switch bildet, Daniel, Den der andre GarageBand-app-siden Hva du husker? Jeg skal se på den jeg Må han spille den, Ja, det har Vi holdt på i to timer, 10 minutter är ganska kul. Åh, det er, ja, er faktiskt rekord. Är det det? Ja. Ha. Det det måste jag. Är si. du mer på hjärta? Nej. Jo, men nej. Ja, jo, men nej. Jag är lite här egentligen. Nej, nu är det tid för lasagne och det är tid, uh, tid for mat. tid för matade ja. jag. Jag ska, ja. du är intresserad så skal jag absolut spendera ett måltid på dig. Klockan är inte sommö. Nej. Jag har fri imorgon, openbart. Det är du openbart. Det er openbart inte jag, men nei. Komt tarmen en frihet. Ja. Vi, som alltid så vinkar mig vi farväl till alla som har sett på Og säg gå in på god nyheter den .no. du kan søke opp god Nyhet podcast på alle platser du kan søke på podcast Inkludert den som jag inte huskar heter Daniel. Spotify. Spotify, ja. Jag huskar det heter. Jag söker om finner vi det på LimeWire? Eh, uh, ja, du kan ladda oss ner på Napster. Ja. ja. Och ja. ja. var det var god. Mm. LimeWire. Og, ja. og så er jeg veldig opptatt av at folk skal gå til naboen sin Gå bort Folk som jeg har hørt på nå Og likte vel å merke Ikke hvis du ikke likte altså, Jeg har en god nyhet til det Ja Jeg har en god podcast ja. Og så forteller du om podcasten til naboen din ha. Det synes jeg alle burde gjøre ha. Bare hvis du har likt. hvis ikke du likte så, så kan du gå og fortelle en an andre naboen At du har hørt noe du ikke likte For <laughs> Ja Ja, det synes jeg Så vi vinker i første måte Farvel til alle som jeg har sett på Tudelå og så er det jo da bare podcastbiden igjen. Nå er det ingen som ser deg lenger. Nå, er, det... nå kan, du, kan du holde på å si klede i nagen hvis Vinker du vil. Du er ikke barn. Ja. Så er det bare å si uh, mange, mange takk til deg i første omgang. Nei, du, takk til deg. Takk, takk til kom. dere. Det var en sann glede. Ja, ligge den, uh, den lengste, men samtidig raskeste podcasten som jeg har vært med på. Er det sant? Ja, i, ja helt sant. Ha. Og det, en, det skulle egentlig til å si det i start, at uh, en ting uh, på godt og vondt, så jeg er veldig dårlig til å skryde Eller komplementere Til mm. ikke jeg mener mm. Det synes jeg en bra egenskap Veldig bra men egenskap Men så kunne jeg godt ta Det merker folk jeg, Det merker jeg også Jeg tror det, ja. jeg det. Mm. Hvis du men mener det skal du ikke si det Nei, helt enig Også samtidig så, så slider jeg veldig med Å ta til meg skrydd ja. Hvis folk kommer med et kompliment til meg Så tenker jeg det er du sier for å være ok Ja Øh uh, du merker det på mennesker Men uh, Ja Ja uh, Ja det tror jeg Kan du si det Rett og lett. Ikke si det hvis du ikke mener det Rett og slett det Burde vært det vært si det i, års russe låt Burde vært. Ja Men igjen Kristoffer Scheie Tusen takk for at du kom jeg Anbefaler som sagt alle Til å skikke Scheie ut Er det ikke det? Scheie ut Ja, ja. Og, Som i Arne Ja Og så har du jo Snapchat Ja jeg bruker ikke så mye Men uh, fools heter det Fools F-O-O-L-S ja, Jeg veldig mye, men uh, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nei. Igjen, tusen takk til du kom Tusen takk som har hørt Ikke minst, mer enn noen ting Tusen takk Ha det bra